Biblían, Heilugrýtning, Nýjatestamentið, Útgefendur, J.P.V.A.F. útgáfa og hefð íslenska biblíufélag Reykjavík 2007. Þessi hljóðbók er gefin út 2009 og er hún á tveimur diskum. Þetta er fyrir diskur og er hann tíu og hálf klukkustund í afspilun. Á þessum diski er eftirfarandi efni að finna. Mattuðsar Guðspjall Lesari séra Örn Bárður Jónsson Markúsar Guðspjall Lesari Hjörtur Pálsson Lukasar Guðspjall Lesari Herra Sigubjörn Einarsson Jóhannessa Guðspjall Lesari Herra Karl Sigubjörnsson Mattuðsar Guðspjall Guðspjallin voru skrifuð á síðari hluta fyrstu aldar, eða á árunum 60-95 eftir Krist, og er Markvúsar Guðspjall þeirra elst. Í hverju Guðspjalli er saga Jesu sög frá mismunandi sjónarhornum, og þau eru öll skrifuð fyrir mismunandi lesenda hópa. Mattuðsar Guðspjalli er ætlað gýðing kristnu fólki. Það er fólki sem áður var gýðingar og bjóð í gýðinglu umhverfi. Það kemur best fram í því að Jésús er þar oft nefndur sonur Davís og ekki er talað um Guðs ríki, heldur himnar en gyðingar nefndu ekki Guðs nafn, heldur notuðu hugtök eins og himinin er þeir töluð um Guð. Mattu þessa greinir frá fæðingu, lífi, krossfestingu og upprýsu Jésu Krist og bóðar að Jésús sé sá frelsari sem Guð hafi fyrir munnsbámanna sinna heitið ekki aðeins gyðingum að dröllum heimi. Guðspjalli hefst á áttartölu Jesu og frásögn af fæðingu hans. Það sýnir Krist sem ein mikla kennara og kennimann og safnar ráðum hans og kenningu í 5 bólka sem eru fjallráðan kaflarnir 51 til 729, sendingarráðan kaflar 10, til 105 til 1042, dæmisögur um gusríki kaflarnir 131 til 1358. Kenning um að vera lærisveinn, kaplar átján 1 til átján 3 og 5, og kenning um endalók þessa heims, um hinn komandi heim og Guðsríki, kaplarnir 24.1 til 25.46. Guðspjallinu líkur á frásögunni af krossfestingu krists og upprissu. Táknmattu þessar Guðspjallamanns í kirkjuleiri list er maðurinn. Skipting Guðspjallsins Fyrsti kabli fyrsta vers til annars kabla 23. vers. Ættartala, fæðing Jesú og flóttin til ekki 3 Þriði kabli fyrsta vers til fjórða kabla 11. vers. Predikun Jóhannessa skýrara, skýrn Jesú og freysting. Fjórði kabli 12. vers til átjönda kabla 3. 25. vers. Starf Jesú í galilegu. Nítjöndi kabli fyrsta vers. Til 20. kabla 34. vers ferði Jésu frá Galilu upp til Jerusalem. 20. og 1. kabli 1. vers til 20. og 5. kabla 30. og 7. vers starf Jésu Jerusalem. 20. og 7. kabli 1. vers til 20. og 7. kabla 6. og 7. vers pína Jésu, döiði og greftrun, píslarsaga, mattið 28. kabli fyrsta vers til 28. kabla 28. vers Uppreysa Jésu Mattiðusar Guðspjall Fyrsti kabli Ættartala Jésu Krist, svonar Davids, svonar Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakób gat Júta og bræður hans. Júta gat Peres og Sara við Tamar, Peres gat Esrom,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 Asaf gætt Jósafat, Jósafat gætt Jóram, Jóram gætt Úsía, Úsía gætt Jótam, Jótam gætt Akas, Akas gætt Esikía, Esikía gætt Amos, Amos gætt Jósía, Jekonja og bræður hans á tíma útlegðarinnar í Babilón. Eftir útlegðina í Babilón, Gat yekonja sealtiel, sealtiel gat serubabel, serubabel gat abiut, abiut gat eljakim, eljakim gat asur, asur gat sadog, sadog gat akim, akim gat eliút, eliút gat eleesar, eleesar gat mahtan, mahtan gat jakob, Og Jakob gat Jósef, mann Marju, en hún ól Jésu sem kallast Kristur. Þannig eru alls fjórtán ætliðir frá Abraham til Davís, fjórtán ætliðir frá Davíð fram að útlegðinni í Babylon og fjórtán ætliðir frá útlegðinni til Krist. Fæðing Jésu Fæðing Jésu Krist var á þennan hátt. Marja, móðir hans, var förstnuð Jósef. En áður einn þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugu manda. Jósef, festarmadur hennar, sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera mingun og hugði skilja við hana í kyrr Hann hafði ráði þetta með sér, en þá vitræðist honum engil drottins í draumi og sagði Jósef, sonur Davís, óttast ekki að taka til þín Maríu heitkonu þína. Barni sem hún gengur með er af heilugu manda. Hún mun son alla og hann skaltur láta heita Jésu, því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að ræta skildi það sem drottinn létt spámanninn boða. Sjá, yngismæður mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Emmanuel þa þýðir guð meðos. Þegar Jósef vaknaði, gerði hann eins og engil drottinn sagði boðið honum, og tók konu sína til sín. Hann kendi hennar ekki, fyrir hún hafði alessón, og hann gaf honum nafnið Jésús. Annar kabli Koma vitringa Þegar Jésús var fættur í Betlehem í Júdu og dögum Herodesar konungs, komu vitringar frá Þústurlöndum til Jerusalum og sögðu. Hvar er hinn í konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Þegar Herodes heyrið þetta varðan skelkaður og öll Jerusalum með honum og hann stemdi saman öllum æðstuprestum og fræðimönnum og spurði þá Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svörðu honum í betli heim í Jútiðu, en þannig er ritað hjá spámanönum Þú betli heim í landi júta, ekki ert þú síst meðal hefðarborga júta því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir líðsmíns Israels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim hvenar stjarnan hefði byrst. Hann sendi þá síðan til betli heim og sagði, farið og spyrjist vandlega fyrir um barnið og erði finniða, látum við vita, til þess að ég geti einnig komið og veitt til lotningu. Þeir hlittu á konung og fóru og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór fyrir þeim, unns bar þar yfir sem barnið var.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 Þegar vitringarnir voru farnir, þá vitrast engil drottins Jósef í draumi og segir Rís upp, takk barnið og móður þess og flý til ekiptalands, þar skaltu vera eins segiðir því að Herodes mun leita barnsins til að fyrifæra því. Jósef vaknaði, tók barnið og móður þess um nóttina og fór til ekiptalands. Þar þú öldust þau þanga til Herodes var allur. Það átti að ræta sem drottinn létt spámaninn segja, frá Egyftalandi kallaði ég són minn. Þá sá Herodes að vitringarnir höfðu gappaðan og varð afar reyður, sendi menn og létt myrða öll sveinbörn í betli heim og nágrinni hennar, tvæ vetur og yngri, en það svaraði þeim tíma er hann hafði komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem ég er mig að spámaður hafði sagt fyrir um, rödd heyrist í rama, Harma kvein, beiskur grátur, rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta því að þau eru ekki framar lífs. Heim aftur Þegar Herodes var dáin, þá vitrast engil drottins Jósefi draumi í Ekiptalandi og segir Rís upp, takt barnið og móður þess og far til Ísraelslands. Nú eru þeir dánir sem sátu um lífbarnsins. Jósef tók sig upp og fór til Ísraelslands með barnið og móður þess. En þá er hann heyrði að Arkelás reyða ríkjum í jútuðu í stað Herodesar föður síns ótaðist hann að faraðangað og hélt til gælilegu byggða eftir bendingu í draumi. Þar settist hann að í borg sem heiti Nazaret, en það átti að ræta sem spáminutni sögðu fyrir um Nazarei skal hann kallast. Þriðji kafli Jóhannes skýrari Á þeim dögum kemur Jóhannes skýrari fram og pretikar í óbyðum jútuðu með þessum orðum. Taki sinnaskiptum, himnaríkjari nánd. Nú rættist það sem ég sæja spámaður segir. Rött hrópandari eðumörk, greiðið veg drottins, geri beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlvalda hári og leður beltu um sér og hafið til matar engisbrektur og villuhunangum. Men streymdu til hans frá Jerusalim, allri júti og jórdan byggð, letu hann skýra sig áni jórdan og játöðu sindir sínar. Þegar Jóhann er sá að margir farið sig og satt úk eðar, komu til skýrnar sagðan við þá. Þið nöðru kyn, hver kendi ykkur að flýja komandi reyði? Sýnið í verki að þið hefði tekið sinna skiptum. Látið ykkur ekki til hugar koma að þið geti sagt með sjálfum ykkur, við eigum Abrahama föður. Ég segi ykkur að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögðar rótum trjána og hvert það tríð sem ber ekki góðan ávugst verður upphöggvið og því í eldkastað. Ég skýr ykkur með vatni til þess að þið taki sinna skiptum en sá sem kemur eftir mig er mér máttugri og er ég ekki verður að bera skóhans. Hann mun skýr ykkur með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskópluna í hendi sér og mun gjör reynsa láfa og safna kveiti sín í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Jésús skýrður Þá kom Jésús frá Galilu að Jordan til Jóhannesar að taka skýrn hjá honum. Jóhannes vildi varðn honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jésús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullna í öllu réttlæti. Og Jóhannis lét það eftir honum. En þegar Jésús hafði verið skýrður, stið hann í apskjót upp úr vatninu. Og þá opnuðust himnagnir, og hann sá andakúðu stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd koma himnum. Þessi er minn elskaði sonur, sem ég hef vel þóknun á. Fjóruði kafli Jésú freystað Þá leitti andinn Jésú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freystað hans. Þar fastaði Jesús 40 daga og 40 nætur og var þá orðinn hungraður. Þá kom djöfullinn og sagði við hann: „Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verða brauðum.“ Jesús svaraði: „Rítað er: Eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur af Guðs munni.“ Þá tekur djöfullinn Jesús með sér í borgina helgu, setur hann á brún mysteríns og segir við hann: Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að rita þér. Hann mun fela þig engum sínum, og þeir munu bera þig á handum sér, að þú steytir ekki fót þinn við steini. Jésús svaraði honum, aftur er ritað, þú skalt ekki freista drottins Guðsins. En tekur djöfull hann með sér upp á ofurhátt fjall, sínur honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér, eða þú fellur fram og tilbyður mig. En Jésu sagði við hann, Vík brott satan, reyta þér, drottin guð þinn skalt úr tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jésu og englar komu og þjónuðu honum. Ljós upprunnið Þegar Jésús heyrði að Jóhannes hefði verið tekin höndum, hjælt til Galilu. Hann fór frá Nazaret og settist aði Kapernaum við vatnið í bygðum Sebulons og naftalí. Þann réttist það sem Jesúas spámaður málti Sepulons land og Naftalí land við vatnið landið handan jörðanna Galilea heyðingjana sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikil ljós yfir þau sem búa í skugga landi dauðans skín ljós Upp frá þessu tekur Jesúas aprétika og segir takið sinna skiftum himna ríki er í námd fylgið mér Jésús gekk með fram gælilegu vatni og sá tvo bræður Simon sem kallaður var Pétur og Andrés bróður hans vera að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá, komið og fylgi mér og mun ég láti ykkur menn veiða. Og þegar í stað yfugáðir netin og fylgdónum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedefusson og Jóhannis bróður hans, þeir voru í bátnum með Sebedefussu föður að búa net sín. Jésús hvatti þá til fyldar við sig og þeir yfiga og jafskjótt bátinn og föðursinn og fyldónum. Í Galilu Jésús fórnum um alla Galilu, kendi í samkundum þeirra, predikaði fagnaðir erinduðum ríkið og laknaði hverskins sjúkdóm og veikindi meðar fólksins. Orðstýr hans barst um allt sírland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum voru haldnir íllum öndum Tungl sjúkamenn og lama og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdónum úr Galilu, Dekapolis, Jérusalem, Júteu og landunu handan jórdanar. Fyndi kabli Fjallræðan Þegar Jésús á mannfjöldan gekk hann upp á fjallið, þar settist hann og lærisvennur hans komu til hans. Þá hóf hann að kenna þeim og sagði Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Sælir eru sirkjendur, því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðin erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætunu, því að þeir munu sattir verða. Sælir eru miskun samir, því að þeir mun miskun verða. Sælir eru hjartarreinir, því að þeir munu guð sjá. Sælir eru friðflitjendur, því að þeir munu guðs börn kallaðir verða. Sælur eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlættisækir, því að þeirra er himnaríki. Sæl eru þeir, þá eru menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu yllu mínvegna. Gleðjist og fagnið, því að laun yðar eru mikil á himnum, þannig ofsóttu þeir spáminnina sem voru á undan yður. Salt og ljós Þeir eru salti jarðar, ef salti dobnar, með hverju á að selta það? Það er þállil einski snýtt menn fleja því og tróða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins. Borg sem á fjallist endur fær ekki duðlist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannanna að þeir sjái í góð verkiðar og veksamiföður eðar sem er á himnum. Nýtt lögmál Ætlið ekki að Jésu komin til að afnema lögmálið að Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segiður, þar til himin og jörð líðundir lok mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla á lögmálinu uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessu minnstu bóðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Ég segiður, ef réttlæti yðar ber ekki af réttlæti fræðimanna og fari siga, komist þér aldrei í himnaríki. Skjótur til sáta Þegar við heyrta sagt var við forfeðurna, þú skal ekki morðfremja, sá sem morðfremur skal svara til saka fyrir dómi. En ég segiður, hver sem reyðis bróður sínum skal svara til saka fyrir dómi. Sá sem hrakerðir bróður sinn, Skal svara til saka fyrir ráðinu og hver sem svífirðir hann hefur unnið til eldsvítis. Sértu því að færa fórt þína á alltarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á mótið þér, að skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan alltarið, fara fyrst og sættast við bróðir þinn, koma síðan og færa fórt þína. Verðu skjótur til sátt við anstæðing þín meðan þú ert enn á vegi meðanum til þess að hann, Seljiði ekki dómarannum í hendur og dómarinn þjónunum og þér verði varpað í fangelsi. Sannlega segið þér, eigi myndu komast út þaðan, finnir þú við borgað síðasta eiri. Betra er þér. Þegar við heyrta sagt var, þú skalt ekki dríja hór. En ég segiður, hver sem horfir á konu í gyrndarhug hefur þegar dríkt hór með henni í hjarta sínu. Ef hægra augaði tælir þið til falsk þá rífða úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllum líkama þínum verði kastað í helvíti. Ef hæri hönd þín tælir þig til fals, þá sníðana af og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en allur líkama þinn fari til helvítis. Þá var og sagt, sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðabref, en ég segiður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök verður til þessa hún drýgir hór og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. Þegar þér talið En hafið þér heyrt að sagt var við forfæðurna þú skalt ekki vinna rangan eið en halda skaltu eiða þína við drottin. En ég segi yfir að þér eigið alls sverja, korki við himinin því hann er hásæti guðs nefi jörðina því hún skör fóta hans, við Jérusalem því hún er borg hins mikla konungs. Og eigi skaltu sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gert eitt hár kvitt eða svart. En þegar þeir talið sé já eða já og nei sé nei. Það sem umfram er kemur frá hinn um Verið fullkomin Þeir hafið heyrt að sagt var auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segiður Rísið ekki gegn þeim sem gerir yður meinn. Nei, sláu einhver þeim á hægri kinn, þá bjóð honum einni í hinna. Og vilji einhver þreita lög við þeim og hafa að kirtil þinn, gef honum eftir yfirhörfnuna líka. Og neyði einhver þeim með sér eina mílu þá far með honum tvær. Gef þeim sem byður þig og snú ekki baki við þeim sem vil fá lán hjá þér. Þér hafið hýrt að sagt var Þú skalt elska náunga þinn og hata óvindin. En ég segi yður, elskið óvini yðar, og byðið fyrir þeim sem ofsaki yður. Þannig síni þér að þér eru börn föður á himnum, er lætur sól sína að renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Ger ekki tóttlöndumennið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar og sístrum einum? Það gera jápil heðnir menn, verið því fullkomin eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Sjötti kabli Ekki fyrir mönnum Varist að yfka réttlæti eða fyrir mönnum, þeim til sínis, annars eigi þér engin laun hjá föður eða á himnum. Þegar þú gefur ölmursu skaltu ekki láta þeyta lúður fyrir þér eins og hræsnarar gera í samkunduhúsum og strætum til að hljóta lofa mönnum. Sannlega segi égður, þeir hafa teki út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstri hönd þín ekki hvað svo hægri gerir, svo að ölmusa þín segi í leinum og faðir sem er í leinum mun umbuna þér. Þegar þú byggist fyrir. Og þegar þeir byggist fyrir, þá verið ekki eins og hæsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í samkundum og gatnamótum til þess menn sjáu þá. Sannlega segi égður, þeir hafa teki út laun sín. En þegar þú byggjist fyrir, skaltu ganga inn í herbyggiðið, loka dyrunum og byggja föðuðinn sem er í leinum. Fadirðinn sem er í leinum mun umbuna þér. Þegar þeir byggjist fyrir, skuliðir ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir. Þeir higgja að þeir verði bænherðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Fadirðar veit hversir þurfið áður en þeir byggjist hann. En þannig skuliðir byggja. Fadir vor, þú sem ert á himnum, Helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á hinni. Gefos í dag vorð daglegt brauð, fyrir gefos vorarskuldir, svo sem við erum og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú ás í frestni, heldu frelsa ás frá villu, því að þitt er ríkið, nátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Ef þeir fyrirgefið mönnum í skjörið þeirra, þá mun og fæðir eðar himneskur fyrirgefiður. En ef þeir fyrirgefið ekki öðrum, mun fæðir ekki heldur fyrirgefa mískjörið eðar. Þegar þú fastar Þegar þeir fastið, þá verið ekki döpur í bræði eins og hæsnarar. Þeir afmynda andlitt sín svo engum diljist að þeir fasta. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið útlaun sín. En þegar þú fastar, þá smýr höfuð þitt og þú andlítið, svo að mennverð ekki varir við að þú fastir, heldur faðir þinn sem er í leinum, og fæðir þinn sem er í leinum mun umbunaðir. Fjársjóður þinn Safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og rið eður og þjóvar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni þar sem korki eður mölur nýja rið og þjóvar brjótast ekki og stela. Því hvar sem fjórsjóður þinn er, þar mun og hjartað þitt vera. Þaugað er lampi líkamans, sé augað þitt heilt mun allur líka með þinn bjartur, en sé augað þitt spilt verður allur líka með þinn dimmur. Ef nú ljósiði þér einn myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Guð og Mamón Engin getur þjóna tveimur herrum, annakvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjóna guðu og mammon. Því segiður, verið ekki áhyggjufullum lífiðar. Hvað er eigið að ett eða drekka? Ný heldur um líkameiðar, hverjuð er eigið að klæðast. Er lífið ekki meir enn fæðan og líkaminn meir enn klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sáðirn í uppskera, nésapna í hlöður og faðir eðar himnaskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver er þar getur með áhyggjum aukið einnig spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjum klænað? Hyggjða liljum allarins, hversu þar vaksa, hvorki vinnað er spinna En ég segiður, já, Bill Salomon í dýrð var ekki svo búinn sem einn þeirra. Fyrst guð skrýðir svo gras af allarins sem í dag stendur en á morgun verður í opnkastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður því er trúlítil. Segjið því ekki áhugjufull, hvað eigum við að eita, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiningjarnir og eða himneski fadir veita þér þarðnist alls þessa. En leitið fyrst ríki hann svo réttlætis, þá mun allt þetta veitast þiður og ekki. Hafið því ekki áhugjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínir áhugjur, hverjum degi nægir sínu þjáning. Sjöndi kafli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 og þá sérðu glöggt til að draga flísina og rauga bróður þins. Gefið ekki hundum þar sem heilagt er og kastið eigi perlum fyrir svín. Þau munu tróðar undir fótum og þeir snúa sér við og rífa yður í sig. Byðið leytið Byðið og yður mun gefast leytið og þér munu finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hvers á öðlast sem byður sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr mun upp verða. Eða hver er sá maður meðalíðar sem gefur barni sínu steinar þa byður um brauð? Eða höggorm þegar það byður um fisk? Fyrst þér sem eruð vond hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gafir, hver miklu fremur mun þá fæðir eða á himnum gefa þeim góðar gafir sem byðja hann? Allt sem þér viljið að aðri menn geri yður, það skulu þér og þeim gera, því að þetta eru lafmálið og spáminirnir. Þröngt hlið Gangið inn um þröngarliðið því að víttir hliðu og vegurinn breyður sem liggur til glötunnar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjórsá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Af ávöxtun þeirra Varist falsbámin þeir koma til yðar í sauðaklæðum en innra eru þeir gráðu ír Af ávostum þeirra skuliðir þekkja þá. Hvort lesa menn vinnber af þyrnum eða fíkjur af þyslum? Þannig ber sér hvert gott trí að góða ávostu en slemt trí að vonda. Gott trí getur ekki bórið vonda ávostu, ekki heldur slemt trí að góða ávostu. Hvert að trí sem ber ekki góðan ávost verður upphökfið og því eldkastað. Af ávostum þeirra skuliðir því þekkja þá. Á bjargi Ekki mun hver sá sem segir við mig, drottin, drottin, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gerir vilja föður minns sem er á himnum. Margir munur segja við mig á þeim degi, drottin, drottin, höfum við ekki þínu nafni flutt orð guðs, rekið út ítla anda og gert mörg haftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei, þekkti ég yður, farið frá mér, yggjörðamenn. Hver sem heyrir þessi orð mínu breytir eftir þeim, sá er líkur hygnumanni en byggði húsitt og bjargi. Nú skall á steipirregn, vatnið flæti, stormar blésu og buldu á því húsi, en það fjallegi, því það var grundvæðað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mínu breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni er byggði húsitt og sandi. Steipirregn skall á, vatnið flætti, stormar blésu og buldu á því húsi, það fjall og fall þess var mikið. Þegar Jésús hafði lokið þessari ræðu, var að mannfjöldin djúft snortin á orðum hans, því hann kendi eins og sáir vald hefur, og ekki eins og fræði þeirra. Áttundi kabli Verð þú reynd? Nú gekk Jésús niður af fjallinu og fylld honum mikil mannfjöldi. Það kom til hans líkþrár maður, löyt honum og sagði Drottin, ef þú vilt, getur þú mig. Jésús rétt út höndina snart hann og um meldi. vil verð þú hreitt. Jafnskjóttu varð hann hreitt af líkþráni. Jésús sagði við hann, gæt þess að segja þetta engum, en far þú sín þig prestinum og færðu þá fórð sem ósið bauð þeim til vitnisburða. Sem þú trúir. Þegar Jésús kom til Kapernaum, gekk til hans undrarsöðingi og bað hann. Drottin, sveitminn liggur heima lámi, mjög þungt haldin. Ég svo sagði, ég kem og lækna hann. Þá sagði hundrasöfingin, drottin, ég er ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Mæl þú aðins eitt orð og mun sveitminn heil verða. Því að sjálfur er ég maður sem verða lúta valdi og ræði við hermunum og ég segi við einn, far þú og hann fer og við annan, kom þú og hann kemur. Og við þjónminn ger þetta og hann gerir það. Þegar Jérsús heyrði þetta undraðist hann og meldi við þau sem fylgdónum. Sannlega segi ég ykkur, þvíleika trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Israel, En ég segi ykkur, margir munu koma frá östri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en börn ríkisins munu útrekinn í ystum ykkur. Þar verðu grátur og gnýstrand hanna. Þá sagði Jésús við hundrasæfingjan, far þú verðið þér sem þú trúir, og svitnin varð heill á þeirri stundu. Jésús læknar. Jésús kom í hús Péturs og sá að tengdamóður hans lá með sótt þetta. Hann snart hann tennar og sótt fór úr henni. Hún reis á fætur og gekk honum fyrir beina. Þegar kvöld var komið færðumenn til hans marka er haldnir voru illu möndum, illu andana rak hann út með orði einu og alla þáir sjúkir voru, leiknaðan. Orði ég sæja spámanns áttu að rætast, hann tók á sig vor og bar sjúkdóma voru. Ég ætla að lesa þennan kapla aftur. Fylg þú mér! En þegar Jésús sá mikinn mannfjölda kringum sig, bauð hann lærisveinunum að fara með sig yfir vatnið. Þá kom fræðimæður einn til hans og sagði, Meistari, ég vil fylgja þeir hvert sem þú ferð. Jésús sagði við hann, Refar eiga greni og fuglar himins hreyður en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að að halla. Annar úr hópi lærisveinuna sagði við hann, Drottin, lef mér fyrst að fara á jarðaföður minn. Jésús svaraði honum, Fylg þú mér en lát hennar döðu sína döðu. Í stormi Nú fór Jésús í bátinn og lærisfeinar hans fyllt honum. Það gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jésús svaf. Þeir fara til vekja hann að segja, drottin, bjarg okkur við förumst. Hann sagði við þá, hverju þið hrættir þið trúlitlir? Seða reysan upp, hastað á vindin og vatnið og varð stillilókn mennirnir undruðust og sögðu. Hvíl ykkur maður er þetta? Ég vil vindar og vatn hlýð honum. Í byggð gata reyna Þegar Jésús kom yfirum í byggð gata reyna, koma á mót honum frá gröfunum tveir menn haldnir íllum öndum, svo skæðir að engin mátti þann veg fara. Þeir æpa, hvað vilt þú okkur svonur Guðs? Komstu hingað að hvelja okkur fyrir tíman? En langt frá þeim var mikil svínahjörð og beitt. Íllu andarnir báðu hann og sögðu, ef þú rekur okkur út, send okkur þá í svínahjörðina. Hann sagði, farið, út fóruð þeir og í svínin og öll hjörðin ruddist fram af bröttum árbakkanum í vatnið og týndist þar. En hirðarnir flýðu, komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin líka frá munnunum sem haldnir voru íllum öndum. Og allir borgarmenn fóru út til móts við Jésu og þegar þeir sá hann, báðu þeir hann að fara burt og hérðum þeirra. Níundi kabli Sindir fyrirgefnar Þá stía Jésús í bát og helt yfrum og kom til borgar sinnar. Það er að færa menn honum lama mann sem lágir ekki. Þegar Jésús sá trú þeirra, sagði við lama mannin, Vertu huglaustu, barnið mitt, sindir þínar eru fyrirgefnar nokkri fræði menn hugsuðu þá með sjálfum sér hann guðlastar en jesús þekkti hugsanir þeir og sagði hví hugsiði illt í hjörtum ekkar hvort er segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða, statt upp og gakk en til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald og jörðu að fyrirgefar syndir þá segi ég þér og nú talar hann vel að statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta var óttastlegið og lofaði guð sem gefið hefði mönnum slíkt vald. Köllun Mattiðusar Þá er hann gekk þaðan sáan hann mann setja hjá tóllbúðinni Mattiðusanafni og hann segir við hann Fylg þú mér og hann stóð upp og fylgð honum. Nú bar svo við er Jésús sat að borði í húsi hans að margir tóllendumenn og bersindi komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farið sé að sáða, sáðu þeir við lærisveinuna. Hvers vegna eða tur meistari ykkar með tóllendumennum og bersindum? Jésús heyriði þetta og sagði ekki þurfa að heilbriði lagnisvið þeir sem sjúkir eru farið og nemi hvað þetta merkir miskun sem við viljum ekki fórnir Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur sindara. Um förstum Þá koma til Jésu lærisveinar Jóhannesar og segja Kví förstum við þú farið segjar en þínir lærisveinar fast ekki? Jésu svaraði þeim Hvort geta brúkupsgestir verið hryggir meðan brúkuminur hjá þeim? En komamunu þeir dagar er brúkumin verður fráðum tekin, þá munum þeir fasta. Enginn lætur bóta af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur bótin út frá sér og verður af verri reyfa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og víni fyrir neður en belgirnir ónýtast. Men láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá kvortvekja. Trúin bjargar Meðan Jésús mælti þetta við þá, kom forstuðumæðurinn, laut honum og sæði. Dóttinn mín var að skilja við koma og legg höndina yfir hana, þá mun hún lifna. Jésús stóð upp og fór með honum og læri sveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í tólf ár kom þá á baki Jésú og snart falld klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heilverða. Jésús sneri sér við og er hann sá hann og sagði hann, Vertu hugröðstóttir, trúðin hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. Þegar Jésús kom að húsi í forstuðumannsins og sá pípuleikara og fólkið uppnámi sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáinn, hún sefur. En þeir hlóaðu hann. Þegar fólkið hafi verið látið fara, gekk hann inn, og tók hönd og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust um allt hér að þið. Tveir blindir Þá er Jésús sjælt þaðan fóru tveir blindir menn eftir honum og kolluðu. Miskunaðu okkur sonur Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindumennetni til hans, Jésús spyr þá. Trúið þið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottin. Þá snartan auguði þeir á um meldi. Verð ykkur að trú ykkar og augur þeir að upp. Jésús lagði ríkta á við þá og sagði, gæti þess að engin fá að vita þetta. En þeir fóru og viðfræðu hann í öllu því hér að maður Þegar þeir voru að fara var komið til Jésú með málausan mann haldin illu manda. Og er illi andin var útrekinn, tók málusingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, Aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farið segni sögðu. Með tingi höfðingja íllara anda, rekur hann út íllu andana. Uppsker hann mikil. Jésús fór nú um allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann flutti þagnaðar um ríkið og laknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jésús sámanfjöldan hann? Kenti hann í brjóstumann því menn voru hrjáðir og umkumulösir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína. Uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðið því drottin uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Tíundi kabli Postular sendir Og Jésús kallaði til sín lærisveina sína tólf og gaf þeim vald til að reka út órheina anda og lakna hverskin sjúkdóm og veikindi. Nöfn postuluna tólveru þessi. Fyrstur Simon, sem kallast Pétur, og Andrés, bróðir hans, þá Jakob Sebedeusson og Jóhannis, bróðir hans, Filipus og Bartolomeus, Tómas og Mattuðus tollendumadur, Jakob Alföðusson og Tattuðus, Simon vandlætari, og Júdas Ískariút, sá var Fyrir mæli, þessa tólf sendi Jésús út og mælti svo fyrir. Leggið ekki leiðiðar til heiðina manna og færið ekki í samverskaborg. Færið heldur til tindra sauða af Ísraelsætt. Færið og bretikið himnarík er í nánd. Læknisjúka, vekið upp döiða, reynsi líkþráa, rekið út í landa. Gefinn safiðir fengið, gefinn skuluði látið tém. Takkið ekki gull, Silfur né eiribelti, eigi mal til ferðar né tvo kirtla og korki skó né staf. Verður er verkamaðurinn fæðisins. Hvar sem þeir komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir um hver þar sé verðugur og þar sé aðsetur eðar unnsirleggið upp að nýju. Þegar er komið í hús, þá árni fyrir góðs og sé það verðugt skal friður eða koma yfir það en séða ekki verðugt skal friður yðar aftur hverva til yðar. Og takið einkur ekki við yður nýr líði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið að fótum yðar. Sannlega segi yður, bærilegra mun landi sótum og gómuru á domstegi, en þeirri borg, Vari yður. Ég sendi yður eins og söiði með að lúlfa, verið því kænir sem höggormar, og sem dúfur. Varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og hóðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir munu lettir fyrir landshafðingja og konunga mínvegna til þess að bera vittnum mig fyrir þeim og heiðingunum. En þá er menn draga yður fyrir rétt skulu þér ekki hafa áhugjur að því hvernig eða hvað er að, að tala. Eður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Það eru ekki þér sem talið heldur talar andi föður eða ríður. Bróðir mun selja bróður í döyða og faðir barnsitt börn munur ísa gegn fóröldrum og valda þeim döyða. Allir munur hata yður af því að þér trúið á mig. En sá sem staðfastur er allt til enda mun frelsast.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 Óttist þá því eigi, ekkert er hulið sem eigi verður opembert, nér lengt er eigi verður kunnugt. Það sem ég segiður í myrkri skulu þér tala í birtu og það sem þér heyrið kvíslaði eira skulu þér kunngjöra á þökum uppi. Ræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deitt sálina. Ræðist heldur þann sem megnar að torti í bæði sálu og líkama í helvíti. Er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápenning? og ekki fellur eitt þeirra til jarðar án við tundar föðuríðar. Á yður eru ég að bel höfuðhárin talin. Verið því órættir, þér eru meira virði en margir spörvar. Að kannast við Krist Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afnýttar mér fyrir mönnum, mun og ég afnýttar fyrir föður mínum á himnum. Bara óta. Ætlið ekki að ég sé að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur valda sundrungu. Ég er komin að gera svo an andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengda dóttur tengda móður sinni. Og heimamenn manns verða óvinnir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður og sá sem ann sinni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður hver sem tekur ekki sinn kross og fylginn mér, er mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna lífsitt, týnir því, og sá sem týnir lífi sínu mín vegna, finnur það. Lögn Sá sem tekur viðiður, tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendið mig. Sá sem tekur við spámanni, vegna þess að hann er spámanður, mun fá spámannslögn, og sá sem tekur við réttlátum manni, Vegna þess að hann er réttláttur, munn fá laun réttlátt manns. Og hver sem gefur einum þessara smælingja svaladrygg vegna þess eins að hann er lærisveinn, sannlega segjiður, hann munn alls ekki missa af launum sínum. Ell eftir kabli Sá sem koma skal Þá er Jésús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína tólf, hjælt hann þaðan að kenna og predika í borgum þeirra. Johannas heyrði í fangelsinu um verk Krists þá senda hann um orð með lærisveinum sínum og spurði Ert þú sá sem komaskal eða eigum vera vænta annars? Jesús svaraði þeim Farið og kunngjörði Johannesi það sem þú heyrði og sjáir. Blindir fá sjin og haltir ganga lík þráur hreinsast og daufir heyra dauðir rísa upp og fátækur mér flutt fagnaðar erindi. Og svellir sá sem ekki nekstast á mér. Meira en spámaður Þegar þeir voru farfnir tóki Jésús að tala til mannfjöldan sem Jóhannes. Hvað fóruð þeir að sjá í óbygðum? Reyra, vindiskekinn? Hvað fóruð þeir að sjá? Prúbúin mann? Nei, prúbúinamenn er að finna í sjölum konunga. Til hvers fóruð þeir? Að sjá spáman? Já, ég segiður, og þa meira en spáman. Hann er sá sem umritað, Ég sendi, sendi bóða minn á undan mér, hann á að greiða þér veg. Sannlega segiður, enginn er sáa konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari, en hinn minnst í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýrara og til þessa er ríki himnanna valdi beitt og árásar menn reyna hrema það. Spáminitin allir og lögmálið allt fram að Jóhannesu sögðu fyrir um þetta. Og ef þér vilji við því taka, þá er hann Elía, sá sem kom að skildi. Hver sem Eiru hefur hann heyri? Við hvað á ég líka þessari kynslu? Líka er hún börnum sem á torgum sitt hjá kallast á. Við erum lékum fyrir yður og flöytu og ekki vildu til dansa. Við erum sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér syrkja. Jóhannes kom át korkinni drakk og menn segja, hann hefur illan anda. Mannssonurinn kom, át og drakk og menn segja, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tóllendumanna og bersindóra, en spekinn sannast að verkum sínum. Dómsorð Þá tók Jésús að ávita borgerðnar þar sem man hafði gert flest kraftaverk sín fyrir að hafa ekki tekið sinna skiptum. Veið þér, Kóra sín, veið þér, Betsa Ida. Ef gest hefðu í týrus og sýtón kraftaverkin sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu yðrast í sekk En ég segi ykkur, týrus og sýtón mun bærilegra á dómstegin ykkur. Og þú, Kappináum, verðu þú havin til himins? Nei, til heljar mun þér stegt verða. Ef gest hefðu í sódómu kraftaverkin sem gerðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi þurr. Landi sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Komið til mín. Á þeim tíma tók Jésu svo til orða. Ég veksam að þig, faðir, dróttin himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hýkindamönnum en opinberaða smælingum. Já, faðir, svo var þér þóknarlegt. Allt hefur faðir minn falið mér og engin þekkir sonin nema faðirinn, En ég þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sáur sonurinn vil ópenbera hann. Komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðinn og ég mun veitur kvíld. Takið ég áður mitt og okk ok og læriða mér þegar ég er hóvar og að hjarta lítilátur og þá munið þér finna kvíld sálu miðar því að mitt og er ljúft og byrði mín létt. Tólti kafli Drottin kvíldardagsins Um þessar mundir fór Jésús um sáðlönd á kvíldardegi. Lærisveina hans kendu hungurs og tóku að tína kornnoks og eta. Þegar farið seg að sáu það, sáuðu þeir við hann. Lít á, lærisveina þín gera þar sem ekki leift að gera á kvíldardegi. Jésús svaraði þeim. Hafið þið ekki lesið hvað Davi gerdi þegar hann hungraði á menn hans? Hann fór inn í Guðshús og þeir átu skoðanabrauðin sem korki hann í menn hans og engir nema prestatni máttu eita. Eða hafiði ekki lesið í lómanunu að prestar vanhelga kvíldardaginni musturinni á kvíldardugum og eru þó án saka? En ég segi ykkur, hér er meira enn musterið. Ef þið hefðu skilið hvað felst í orðunum miskun sem ég ekki fórnir, munduði ekki hafa sakfellt saklösa menn því að mannssonurinn er drottinn kvíldardagsins. Með visna hönd Jésús fór þaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með visna hönd og þeir spurdu Jésú Er leifilegt að lækna á kvíldardegi? Þeir hugdust kæra hann. Hann svarar þeim Nú á einhver ykkar einasaukind og hún fellur í grifi og kvíldardegi. Munda hann ekki taka hann og draga upp úr? Hve miklu er þó maðurinn saukindinni fremri? Það er fyrir að gera góðverk á kvíldardegi. Síðan segir hann við mannin, réttu fram höndinna. Hann rétti fram höndinna og hún var heil sem hinn. Þá gengu farið segirnir út og tóku saman ráðsinn gegn honum hvernig gætu náði lífi hans. Sjá þjón minn. Þegar Jésús var þess vís fór hann þaðan, margir fylgdónum og alla laknaði hann, en hann lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Þannig átti það rætast sem ég sæja spámaða sæði fyrrum, Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elska sem ég hef velþóknun á. Ég mun láta andaminn koma yfir hann, og hann mun bóða þjóðunum rétt. Hvorki mun hann þráttan í hrópa og lætur ekki heyra rödd sín á strætum. Brákaðan reyr býtur ekki, og dapraðan hörkveig slekkur hann ekki. Þanns hann hefur leitt réttin til sigurs. Á nafn hans munu þjóðirnar vona. Guðsríki komið. Þá var maður færðu til Jésú haldin ítlum anda, blindur og málus. Hann laknaði hann, svo hinn málusi gætt talað og séð. Allt fólkið varð förðulosti og sagði, hann er þó ekki sonur Davís. Þegar farið segir heyrðu það, sagðu þeir, þessi maður rekur ekki út ítla anda, nema með fulltingi Belsebúls, höfðingi að ítla anda. En Jésús vissi hugsanir þeir og sagði við þá, hvert það ríki sem er sjálfu sér sundur þygt, leggst í auðn, og hversu borg eða heimili sem er sjálfu sér sundur þygt, fær ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, er hann sjálfum sér sundur þykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek yllu andana út með fulltingi með hverju reka þá yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómarriðar. En ef ég rek yllu andana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir yður komið. Eða hvernig fær nokkur brotist inn í húsin sterka og rænt eigum hans nefn að hann bindi áður hinn sterka?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 Hvorki í þessum heimi néi hinnum komanda. Af ávegstunum þekkist tríð. Annarkvort er tríð gott og ávegsturinn góður, eða tríð vond og ávegsturinn vondur. Því af ávegstunum þekkist tríð. Þér nöðru kinn, hvernig geti þér sem eru vond tala gott? Af gnæð hjartans mælir munurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, En vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. En ég segiður, á dómstegi munum menn verða að svara fyrir hvert ónýttjú orð sem þeir mæla. Því að orðum þínum mundu síknaður og orðum þínum mundu sakfeldur verða. Ták. Þá sögðu nokkri fræðimenn og farist þær við Jesú. Mistari, við viljum sjá þig gera ták. Jesú svaraði þeim vond og ótrú kynnslu og heimtar tákn en eigi verður henni annað tákn gefið enn tákn Jónasar Spámans Jónas var í kviði stórkvelisins þrjá daga og þrjára nættur og eins mun mannssonurinn vera þrjá daga og þrjára nættur í skauti hæðar Nýnifimenn munu koma fram í dómunum á svond kynnslu þessari og sakfælla hana þegar þeir tóku sinna skiptum við preytikun Jónasar og hér er meira en Jónas. Drottning suðurlandamun rísa upp í dómunum ásamt þessari kynnslu og sakfella hana því að hún kom frá endi jarðar að heyra speki Salomons og hér er meira en Salomon. Verra hlutskipti Enn sagði Jésús Þegar órheitt andi fer út á manni reikar hann um eðurhjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann Ég vil hverfa aftur í húsmitt þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tomt, sópað og príkt, feran og tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að og verður svo hlutskipti þess manns verra eftir en áður. Einsmun mun fara þegar þessari kynslóð. Móðir og bræður Meðan Jésús var enn að tala við fólkið komi móðir hans og bræður við stóðu úti og vildu tala við hann. Engbúr sagði við hann Móður þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þau. Ég svaraði þeim er við hann meldi Hver er móður mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann réttu út höndina yfir lærisveina sín og sagði Hér er móður mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja föður mín sem er á himnum sá er bróður mín, sýstir og móður. Þrettándi kafli Sálmaðurinn gekk út að sá. Sama dag gekk Jésús að heiman og settist við vatnið. Svo mikil mannfjöldi safnaðist að honum að hann var það að stíga í bát og sitjaðar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jésús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, Sálmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjellsumt hjá götunni og fuglar kom og átöðu upp. Sumtfjall í grýta jörð, þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestus grænaði það. Sumtfjall meðal þyrna og þyrnarnir uksu og kæfuða. En sumtfjall í góða jörð og bara ávöxt. Sumt hundrafaldan, sumt sextufaldan og sumt þrítufaldan.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 Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum, sjáandi sjáðu ekki og heyrandi heyraðu ekki nýja skilja. Á þeim rætist spátumur ég sæja, með eyrum muniður heyra og alls ekki skilja og sjáandi muniður horfa á ekkert sjá. Þegar hjarta lýst þessa er sljótt orðið og illa heyraðir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo að þeir sjá ekki með augunum nýja heyri með eyrunum og skilji mig kjartanu og snúi sér, og ég lakni þá. En sæl eru augu ykkar að því að þau sjá og eru ykkar að því að þau heyra. Sannlega segi ykkur, margir spámen og réttláttir menn þráðu að sjá það sem þið sjáuð en sáuð ekki og heyra það sem þið heyrið en heyruð ekki. Merking dæmisjóunar Heyrið þá hvað dæmisægan um sálmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hann vondi og rænir því sem sálvar í hjarta hans. Það sem sálvar við gott huna merkir þetta. Það sem sálvar í grýta jörð merkir þann sem tekur um með um leið og hann heyriða, en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er verður eða offsókn vegna orðsins brekst hann þegar. Það er sáðvar meðal þyrna, merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðavenna kefi orðið, svo það ber engan ávust. En það er sáðvar í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávust, og gefur af sér hundrafallt, sextufallt, eða þrýtugfælt. Yggresi sáð Aðra dæmisögu sæði Jésús þeim Líktur um himnaríki og mann er sáði góðu sæði Jakusinn en er menn voru í svefni kom óvinur hans sáði yggresi meðal sins og fór síðan Þegar sæði spratt upp og tókabera águst kom yggresið og í ljós Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sáðu við hann Herra Sáðir þú ekki góður sæði í akkurðinn? Hvaðan kemur illresið? Hann svaraði þeim. Þetta hefur einhver óvinnur gert. Þjónandi sögðu við hann. Viltu að við förum og reytum það? Hann sagði. Nei, með því að tína illresið gætu þið slítið upp kveitið um leið. Láttu kortfækja vaksa saman fram að korskurði. Þegar komin en korskurðartíð mun ég segja við korskurðarmenn. Sapnir fyrst í gresinu og byndið í bundin til að brenna því, en hyrðið kveitið í hlöðu mína. Líkt mustaraskorni Aðra dæmisöðu, sagði Jésús þeim. Líkt er himnaríki mustaraskorni sem maður tók og sáði í akursin. Smæst er það allra salkorna, en nær það vegs er það öllum jurtum heira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreyðra sig í greinum þess. Líkt Súrdeigi Aðra dæmisöðu sagði Jésús þeim. Líkt er himnaríki Súrdeigi er kona tók og fóli í þrem mælum mjöls unns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jésús í dæmisöðum til fólksins og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð létt spámannin segja, ég mun tala í dæmisöðum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Jesús skýrir. Þá skildi Jesús við manfjöldan og fór inn. Lærisvenar hans komu til hans og sögðu: Skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgræsið og akrinnum. Hann mælti: Sá er sáir góða sæðinu er, er mannsonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins en illgræsið börnins vonda. Óvunurin sem sáði því er djögulinn. Kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurðamennirinn englar. Eins og yllgresun er sapnað og brent í eldi, þannig verður við endir veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott og ríki hans allt sem leðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsopnin. Þar verður gráttur og gnistrand tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði Skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eiru hefur, hann heyri. Líkt fjársjóði, perlu, neti. En sagði Jésús, líkt himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og lengdi. Í fögnuði sínum fóran seldi allar eigu sínar og kefti akkur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni? sem leitaði að þaðurum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu fór hann seldi allt sem hann átti og keft hana. Ennir hinnar íki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskins fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í kér en kasta þeim óædu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma Skilja vondamenn frá réttlátum, kasta þeim í eldsopnin, þar verður grátur og gnistran þanna. Hafið þið skila allt Já, svörðu lærisveinarnir. Jésús sagði við þá. Þannig er sérk fyrir fræðimæður sem orðininn lærisveinn hinna ríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúru sínu. Í Nazaret Þegar Jésús hafi lokið þessum dæmisögum hjæltan þaðan. Hann kom ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu. Hvaðan kemur honum þessi speki og, og krattaverkin? Er þetta ekki svo nú smiðsins? Heitir ekki móður hans Maria og bræður hans Jakob, Jósef, Simon og Júdars? Og er ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hegslaðir. En Jesús sagði við þá hverki er spámaður minna metin en í landi sínu og með heimamönnum og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sögum vandrúar þeirra. Fjórtándi kafli Jóhannes hálsakvinn Um þessar mundir spyr Herodes fjórðumstjóri tíðindin af Jésu og segir við sveina sína Þetta er Jóhannes skýrari hann er í sinni frá döðum. þess vegna gera hann þessi kraftaverk. En Herodes hafði látið taka Jóhannes höndum fjötra hann og varpa í fangilsi vegna Herodíasar, konu Filippusur bróðusins, því Jóhannes hafði sagt við hann, þú máttu ekki eiga hana. Herodis vildi deyða hann, en ótaðist fólkið þar er menn töldu hann vera spáman. En á ammælistegi Herodessar, stíða dóttir Herodíasar dans frammi fyrir gestunum og hreyf Herodess svo að hann sór þess eða að veita henni hvað sem hún bæð um. Að undri lægim óðursinna segir hún, gefi mér hér á fati höfuð Jóhannes skýrara. Konungu var riggur við, en vegna eðsins og gestasinna bauð hann að veitinni þetta. Hann sendi bauðla í fengilsið og reyð hálsauka Jóhannes þar. Höfuð hans var borið inn á fati og fengi stúlkunni, en hún færði móður sinni. Lærisveinar Jóhannes að komu, tóku líkið og grefturðu, fóru síðan og sáðu Jésu. Jésús mettar með fimm brauðum. Þegar Jésús heyrði þetta fór hann þaðan á báti og opiðan stað og vildi vera einn. En fólki frétti það og fór gangand á efturónum úr borgunum. Þegar Jésús steig á land sá hann þar mark manna, hann kendi í brjóstum þá og laknaði þá er sjúkjör voru. Nú um kvöldið komu lærisvennarnir að máli við Jésú og sögðu. Hér er engin manna byggð og dagur liðin. Látt nú fara svo að það geti náð til þorpan og keft sér vistir. Jesús svaraði þeim. Fólkið þarf ekki að fara. Gefið þið sjálfur mat. Þeir svara húnum. Við höfum hér ekki nema fimm bröðu og tvo fiska. Hann segir. Færi með það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann bröðin fimm og fiskana tvo. Leit upp til himins. Fakkaði guði, brauð brauðin og gaf lærisvenunum en þeir fólkinu og allir neitt og urðum ettir. Og þeir tóku saman brauðbytana er afgengu tólf körfur fullar, en þeir sem neitt höfðu voru um fimm þúsundir karlmanna, aukvenna og barna. Það er ég. Það var löst núði Jésús lærisvena sína að fara í bátinn og halda undan sér yfirum meðan hann sendi fólki brott. Og er hann hafði láti fólki fara, gekk til fjalls að byðjast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið, varan var einn. En báturinn var þegar komið langt frá landi og láundur áföllum að vindur var á móti. En er langt var liðin nættur kom Jésús til þeirra gangand á vatninu. Þegar lærisvendi sá hann ganga á vatninu, var þeim bylt við, þeir sögðu, þetta er vofa og eftarhæðslu. En Jésús meldi jafnskjótt til þeirra. Verið þú hraustir, það er ég verið órættir. Pétur svaraði honum, ef það er þú drottin, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jésús svaraði, kom þú? Og Pétur stíður bátnum og gekk á vatninu til hans. En er hann sá ofviðrið, varð hann hrettur og tók að sjakva. Þá kallaði hann drottin, bjarga þú mér. Jésús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, trúlitli maður. Hví efaðist þú? Þeir stifi bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru fjallu framfyrir honum og sögðu. Sannarlega ert þú sonur, Guðs. Örðu alheilir Þegar þeir höfðu náð yfirum komu þeir að landi við Genisaret. Fólkið á þeim stað þekkti Jésu og sendi boðum allna á grennið og menn færðu til hans alla þá er sjúkir voru. Þeir báðu hann að mega rétt snertafald glæða hans, og allir sem snertu hann urðu alheilir. Fimmtándi kabli Heið ytra og inra. Nú komu til Jésú fariseur og fræðimenn frá Jerusalum og sögðu. Hvers vegna brjóta lærisveinar þínir erfikenning forfæðrana? Þeir þó ekki hendur sínar, áður ennir neita matar. Hann svaraði þeim. Hvers vegna brjótið þið sjálfur bóður, Guðsakir, erfikenningar ykkar? Guð hefur sagt, heidra föður þinn og móður, og hver sem formælir föður eða móður skal degja. En þið segið, hver sem segir við föður eða móður, þar sem ég hefði átt að styrka með, gefið til musterisins. Hann þarf ekki að heidra föður sinn eða móður. Þið og orð Guðs með erfikenningu ykkar, hræstnarar. Sannsbár var ég að sæja um ykkur er hann segir Þessir menn heiðra mig með vörunum en hjartað þeirra langt frá mér til einskis styrkaðir mig þegar þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Og Jesús kallaði til sín mannfjöldun og sagði Heyrið og skiljið Ekki sörgar það manninn sem innferi munnin, hitt sörgar manninn sem útferi munni Þá komu lærisvinnar hans og sögðu við hann, veistu að Færi segarnir við það sem þú sagðir? Ég svaraði. Sér hver jurt sem faðir minn himneskur hefur eigi gróður sett, mun upprætt verða. Láti þá eiga sig. Þeir eru blindir leiðt og að blindra. Ef blindur leiðir blindan, falla báðir í krifju. Þá sagði Pétur við Ég Skildu fyrir okkur línguna? Hann svaraði. Hafið þið ekki enn skilið? Skiliði ekki að allt sem inn kemur í munnin, fer í magan og lendi síðan í sapþróni. En það sem útfer á munni kemur á hjartanu og slíkt sörgar mannin því að frá hjartanu koma illar hugsanir, mandráp, hórdómur, sörleifnaður, þjófnaður, ljúvitni, lastmalki. Þetta er það sem sörgar mannin en að eðta með óþvegnum höndum sörgar engan mann. Kanvers kona Þaðan hélt Jésús til byggða týrusar og sýdonar Þá kom konan nokkur kannversk úr þeim héruðum og kallaði. Miskuna þú mér, drottinn, sonu Davís. Dóttinn mín er mjög falinn af ítlum anda. En Jésú svaraði henni engu orði. Lærisvenar hans komu þá og báðu hann. Látt hann að fara, hún eldur okkur með rópum. Jésú smeldi. Ég er ekki sendur nema til tindra sauða að vísveðarsætt. Konan kom, laut honum og sagði, drottinn, hjálpa Þú mér. Hann svaraði, ekki sæ mér að taka brauði barnan og kastaði fyrir hundana. Hún sagði, satt er það róttinn, þó eta hundarnir molað þá sem falla á borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jésús við hana, kona, mikil er trú þín, verði þér sem þú vilt. Og dóttir hennar var heil frá þeirri stundu. Hópum saman. Þaðan fór Jésús og kom að gælilegu og hann gekk upp á fjall og settist þar. Menn komu til hans hópum saman og höfðu með sér halta menn og blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og lögðu þá fyrir fætur hans og hann laknaði þá. Fólkið undraðist þegar það sá mállausa mæla, fatlaða heila, halta ganga og blinda sjá og þeir lofuðu Guð Ísraels. Jésús mettar með sjö brauðum. Jésús kallaði til sín lærisvena sín og sagði, ég kenni í brustu um mannföldan. Menn hafa nú hjá mér verið þrjá dag og hafa ekkert til matar. Ég vil ekki láta það fara fastandi frá mér, þeir gætu örmagnast á leiðinni. Lærisvein etur sögdu, hvar fáum við nú brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbjöðum? Ég spyr, hvem örg brauð hafiðið? Það svara, sjö og fáina smáfiska. Þá bauð hann fólkina setjast á jörðina, tók brauðin sjófiskana, gerði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinunum en lærisveina til fólkinu. Allir neittu og verðum ettir. Sýðan tókuði saman leifarnar sjö körfur fullar, en þeir sem neitt höfðu voru fjórar þúsundir karlmanna, aukvenna og barna. Sýðan leti Jésús fólki fara, stiði bátinn og komi í makatanbegðir. Sextandi kabli Vildu fresta hans Þá komu farisegar og saddukegar vildu fresta Jésu og Báðu hann að sína sér tákn af himni? Ég svo svaraði þeim. Að kvöldi segiðið það verður góðviðið því að roði er á lofti. Og að morgni, illviðri í dag, himnin rauður þungbúin. Útlið loftsins kunniðið að ráða en ekki tákn tímanna. Vond og ótrú kynnslu hinta tákn, en eigi verður henni anna tákn gefið en tákn Jónasar. Síðan skildi hann við þá og fór. Vara samt Súrdeig. Þegar lærisvendi fóru yfir um vatnið, hafðu þeir glemt að taka með sér brauð. Jésús sagði við þá. Gætið ykkar varist Súrdeig farið segja og sattúkja. En lærisvendi rættu sín milli að þeir hefðu ekki tekið brauð. Jésús var þess vís og sagði. Hvað eru þið að tala um það, trúlillir menn, að þeir hafi ekki brauð? Skinniði ekki enn? Minnist þið ekki brauðana 505.000 og hver margar körfur þið tóku saman? Eða brauðana 704.000 og hver margar körfur þið tóku saman? Hvernig má það vera að þið skynnið ekki að ég var ekki að tala um brauðið ykkur? Varist Súrdeig farið segja og satt okkja? Þá skildu þeir að hann hafði ekki talað um að varast Súrdeig í brauði, heldur kenningu farið og satt okkja. Játning Péturs. Þegar Jésús kom í byggðir, segi Særu Filipp í spurðan lærisveina sína, hvern segja menn mannssonin vera? Þeir svörðu, sumir Jóhannis skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jérmija eða einn af spámununum. Hann spyr, en þið, hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Þá segir Jésús við hann, sætlert þú Símon Jónasson. Engin maður hefur opinberað þér þetta, heldur faðir minn í himninum. Og ég segi þér, þú ert pétur, kletturinn, og þessum kletti munn í byggja kirkjum mína og máttur heljar munn ekki á henni sigrast. Ég munn fáðir líkla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu munn bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu munn leyst á himnum. Þá lagði hann ríkt á við lærisveirana að segja engum að hann var kristur döiði og upprýsa. Upp frá þessu tók Jésús að skýra lærisveinum sínum frá því að hann ætti að fara til Jérusalem og líða þar mikið af öldum öldunga, aðstu presta og fræðimanna og verða lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann og innmæli og fór að áteljan Guð forðið þér frá því drottin þetta má aldrei fyrir þið koma. Jésús nýri sér við mælti til Péturs Vík frá mér satan Þú vilt bregða fæti fyrir mig, þú hugsar ekki um það sem Gúðs er, heldur það sem manna er. Þá meldi Jéshús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér af neiti sér, takk í krossin og fylgji mér. Þegar hver sem vill bjarga lífi sínu, mun tína því, og hver sem tínir lífi sínu mín vegna, mun finna það. Hvað stóðar það mannin að eignast allan heiminn og glata sálusinni? Eða hvað gæti maður látið til endur gjald fyrir sálusína? Mannssonurinn mun koma í dýrföðu síns með ynglum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Sannlega, segi ég ykkur, nokkri þeirra sem hér standa munu ekki mæta döða sínum þennan þið sjá mannssonin koma í ríki sínum. Sveitjandi kabli Minn elskaði sonur Eftir sex daga tregur Jésús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannis bróður hans, Þú fermið þó upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Það er fyrir augum þeirra. Ásjóna hann skein sem sól og klæði hann sörðu björtins og ljós. Og Mósi og Elía byrtust þeim og voru þeir að tala við Jésu. Pétur tók til máls og sagði við Jésu. Drottinn, gott er að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gera hér þri ártjálfbúðir, þér eina, Mósi eina og Elía eina. Meðan Pétur var enn að tala, skygði yfir þá bjart ský og röddur skýinu sagði Þessi er min elskaði sonur sem ég hef velþókn á, hlýðið á hann. Þegar lærisvendir heyrðu þetta fjalluðir fram á ásjónu sínar og hræddust mjög. Jésús gekk til þeirra snart þá meldi, um rísið upp og óttist ekki. En erðir þeir hófu upp augusinn, sáu þeir engan nema Jésú einan. Á leiðinu ofan fjallin bauði Jésús steim. Segið engum frá síninni fyrir mannssonurinn er rísinu frá döðum. Lærisvendi spurðan, Hví segja fræði minnirnir að Elija er fyrsta koma? Ég svo svaraði, Vist kemur Elija og færir allt í lag, en ég segja ykkur, Elija er þegar kominn, og menn þekkt hann ekki, heldur gerðu honum allt sem þeir vildu. Eins munur þeir láta mannssonin þóla píslir. Þá skildu Lærisvendir, Að Jesus að tala við á um Jóhannes skýrara. Hjálpa þú. Er hann komu til fólksins gekk maður til Jesu fell á kné fyrir honum og sagði: Drottinn, miskunastu syni mínum. Hann er túlsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Jem fór meðan til lærisvenna þinna en þeir gátu ekki læknanaðan. Jesus svaraði: Þú vantar trúa og rangsnúna kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbyr ykkur? Færiðan hinga til mín. Og Jésús hastað á hann og illi andinn fór úr honum. Og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Og komu lærisvendi til Jésú og spurðu hann einslega. Hvers vegna gátum við ekki reikiðan út? Jésús svaraði þeim. Vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ykkur, ef þið hafi trú eins og mustaraskorn, Getiði sagt við fjall þetta, flyt því hérðan og þangað og þannig flytja sig. Ekkert verður ykkur um megn, en þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn og föstu. Þegar voru saman í gælilegu sagði Jésús við þá. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu líflata hann en á þreða degi mun hann upprýsa. Þeir eru þau mjög hryggir. Must skjaldið. Þá er þeir komu til Kapernaum gengu enn þeir sem heimta inn musteriskeldi til Pétur svo spurðu Geldur meistar ykkar eigi musteriskeldið? Pétur, hvað svo vera? En eran hann kom inn, tók Jésús fyrir til máls og mælti Hvað líst þér, Sýmon, af hverjum heimta konungar í arðar hennar tóðleða skatt? Af börnum sínum eða vandalöysum? Af vandalöysum, sagði Pétur, Jésús mælti, þá þurfa börnin ekki að greiða skatt En til þess við neyxlum að ekki, skaltu fara niður á vatni og renna öngli, taktu síðan fyrsta fiskin sem þú drefur, opna munn og myndu finna pening. Tak hann og greið þeim fyrir mig og þig. Átjándi kafli Hver er mestur? Um þetta leiti komu lærisvendi til Jésu og spurðu, hver er mestur í himnaríki? Jésu skallaði til sín lítið barf, setti það meðal þeirra og sagði, Sannlega segiður, þeir komist aldrei í himnaríki, nema þeir snúið við og verðið eins og börn. Hver sem auðmikið séu og verður eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. Hverju skal til kosta? En hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum sem ámur trúa, væri betra að vera sökt í sjávardjúb með milnum stein hengdanum háls veið heiminum vegna ginninga hans hjá ginningum verður eigi komist en veið þeim manni sem veldur ef hönd þín eða fótur tælir þetta fals þá sníðan af og kasta frá þér betra er því að er handarvaðna eða haldum inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og báðar fætur og verða kastað í hinn eilíu Og ef auðaðið tæliðið til fals, þá rífið úr og kasta frá þér. Betra er þér einleguðum inn að ganga til lífsins en hafa bæði augu og verða kastað í eldsvítið. Týndur fundin Varist það fórsmá nokkur þessara smælingja. Ég segiður að englar þeirra á himnum njótajafnan návistar minns himneska föður. Því að er komin að frelsa þið týnda. Hvað virðist yður? Ef einhver á hundra sauði og eitthver að villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fyrir að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finnan þá segi ég yður með sanni að hann fagnar meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi viljiðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glattist. Ef bróðir þinn syngar Ef bróðir þinn syngar gegn þér, skaltu fara og tala um fyrir honum og sé það eitthvað eitna í milli. Láttan sér segjast hefur þú endur hengt bróðir þinn. En látti hann sér ekki segjast, skaltu taka með þér einn eða tvo að hvert orð sé staðfest með framburði tvekja eða þryggja vitna. Ef hann skeytir þeim ekki, þá segir það söpnuðunum. Skeytir hann ekki söpnuðunum heldur sé hann þér sem heiðingi eða tóllendumadur. Sannlega segi ég yður, hvað sem þér bindu á jörðu mun bundið á himni og hvað sem þér leysið á jörðu mun leysi á himni. En segi ég þurr, ef tveiriðar verða einhuga hér á jörðu í bænsinni, mun faðir minn á himnum veita þeim allt sem þeir byggja um. Þegar hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Hve oft? Þá gekk Pétur til hans og spurði. Drottin, hve oft á ég að fyrirgefa bróðu mínum ef hann miskerir við mig, svo sem sjössinum? Ég svo svaraði. Ekki segi ég þér sjössinum, heldur sjötíusinum sjö. sjö. Þegar líkt er um og konung sem vildi láta þjóna sína gera skil. Hann hóf reikningsskilin og að færðu til hans maður er skuldaði tíu þúsund talentur. Sá gætt ekkert borgað og bauði konungur þá að hann skildi seldur ásamt konum og börnum og öllu sem hann átti til lúkningar skuldinni. Þá fjall þjótnin til fóta honum og sagði, afbyðlund við mig og ég mun borgaði allt. Og herra herraþjónsins kendi í brjóstumann, let hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjótessi kom út hittan eitt samþjónsin sem skuldaði honum hundra denara, hann greip hann, tók fyrir hverkar honum og sagði, Borga það sem þú skuldar. Samþjón hans fjall það til fóta og bað hann. Hað beðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi það ekki, heldur fór og létt varp í fangelsi, unsan hefði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir mjög hryggir og sögðu herra sínum allt sem gerst hafði. Konungur kallar þá þjónin fyrir sig og segir við hann. Ítli þjón, alla þessa skuld gaf ég upp af því að þú bar þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér. Og konungu var reyður og afhentan bauðlunum eins og hann goldið allt sem hann skuldað honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gera við yður nema þér fyrirgefið að hjarta, hvert að eru. Nítjándi kabli Það sem Guð hefur tengt Þegar Jésús hafði loki þessum orðum, fór hann úr Galilíu og held til byggða jútu við handan Jórdanar. Fjöldi manna fylgdónum og þar laknaði hann á. Þá komu farið til Jésu og vildu reyna hann. Þeir spurðu, leifist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sög sem er? Jésús svaraði, hafið þið eigið lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði, Þeirri þvískal maður yfirgefa föður og móður og búa með konusinni og þau tvö skulu verða eitt maður. Þannig eru þau ekki framar tvö heldur eitt maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maðurinn sundu skilja. Þeir segja við Jésu, hvers vegna bauð Mósi þá að gefa konu skilja og skilja svo við hana? Hann svarar, Mósi lefði ykkur að skilja við konur ykkar vegna þverúðar ykkar, en frá upphæfja var þetta ekki þannig. Ég segi ykkur, sá sem skilur við konu sína nema sakir hórdóms og hvænist annari, drygir hól. Þá sögðu lærisvennar hans, fyrst svo er háttast döðu karlskakvart konu, þá er ekki vannlegt að hvænast. Ég svaraði þeim, það er ekki á allra að færi að skilja þennan bóskap, heldur þeirra einna sem það er gefið. Sumir eru vanhæfir til hjúskapar frá móðulífi. Sumir hafa menn gert vanhæfa. Sumir hafa sjálfur gert sér vanhæfa vegna hinnaríkis sá höndli sem höndlað fær. Leifið börnunum Þá færðum en börn til Jésu að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim en lærisveindar hans átöldu þá. En Jésu sagði, leifið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi því að er hinna ríki og hann legði hendur yfir þau og fór þaðan. Að öðlast eilíft líf Þá kom maður til Jésu og spurði, meistari Hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Ég svo sagði við hann, hví spyr þú mig um hér góða, aðeins einn er góður. Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haldu bóðorðin. Hann spurði, hver? Ég sagði, þú skalt ekki morð fremja þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki byrja ljúvitni, heiðra föður þinn og móður, og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þá sagði ungi maðurinn, Alls þessa hef ég gætt. Hvers er mér ennvand? Ég svo sagði við hann. Ef þú vilt vera fullkominn, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og þú munt fjársjóð eiga himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrið þessu orð fórum brott riggur en þátt að mikla riggnir. En Ég sagði við lærisvinni sína. Sannlega segi ég Torvelt verður auðmanni inn að ganga í himnaríki. En segi ég, auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauka, en auðmanni að komast inn í Guðsriki. Þegar lærisfinnendir heyrðu þetta, eruð þeir steini losnur og sögðu. Hver getur þóriði hólpin? Jesús horði á það og sagði, hafa engin ráð til þess, en Guði er ekkert um megn. Þá sagði Pétur við hann, Við yfirgáfum allt og fyldum við erum, hvað munum við hljóta? Jesús sagði við þá, Sannlega segi ég ykkur, Þegar Guð hefur endur nýjað allt og mannssonurinn setur í dýrðarhásættu sínu munu þið sem fylgi mér einnig setja í tólfhásættum og dæma tólf ættfíslar í sæls. Og hver sem hefur yfiggi heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, saki naps mínns, mun fá allt hundrafallt aftur og öðlast eilift líf. En margir hinnu fyrstu verða síðastir og hinnu síðustu fyrstir. Í Vingarði Jésús sagði þessa dæmisugu. Líktur um himnaríkju og húspónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í Vingarsinn. Hann samti við verkamennanum denar í daglun og sendið þá í Vingarsinn. Síðan gekk hann út um dagamál og sá aðra menn standa á torkjunni yðjulausa. Hann sagði við þá. Færið þið einni í Vingarðin og ég mun greið ykkur sængjörd laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út um hátegu oh og nón og gæði sem fyrr. Og elleftu stundu fór hann enn út og sá mann standaðar. Hann spyr þá, hví hýmiði hér yðjuleysir allan daginn? Þeir svara, enginn hefur ráðið okkur. Hann segir við þá, farið þið einnig í vingarði. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verstjóra sinn. Kalla þú að verka menina og greiðum kaupið. Þú galt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu Nú komu þeir sem ránur voru á elleftu stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denar en hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla gegn húsbóndasínum. Þeir sögðu, þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú geri þá jafna okkur sem höfum borið hýta og þunga dagsins. Hann sagði þá við þeira. vinur, ekki geri ég þeir til sömdum við ekki um einn denar. Taktu þitt og farðu leiðar þinnar. Ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér. Er ég ekki sjálfur fjármýns ráðandi eða sérðu ofsjónum yfir því að ég er góðgjarn? Þannig verða hinnir síðustu fyrstir og hinnir fyrstu síðastir. Til Jerusalem Ég svo sjálf upp til Jerusalem og leiðinni tók hann á tólf afsíðis og sagði við þá. Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn fram Æðstu prestum og fræði mönnum, þeir munu dæman til döiða og framselju hann heiðingjum svo að þeir hæði hann húðstrikjókrásvesti. En á þriðja degi mun hann upprýsa. Til að þjóna og gefa Þá kom móður þeirra að sebetuðu til Jésu með sonum sínum, laut honum og vildi byggjan bónar. Jésu spyr hana, hvað vildu? Hún segir, Látt þú þessa tvo sinni mín að sitja þér við lið í ríkið þínu, hvort til sinnar handar, annan til hæri handar þér og hinn til vinstri? Ég svo svarar, þið vitið ekki hvers þið byrðið. Getið þið drukkið þann Kaleik sem ég á að drekka? Þeir segja við hann, það getum við. Hann segir við þá, Kaleik minn munið þið drekka, en ég ræð ekki hver situr mér til hæri handað að vinstri. Það veitist þeim sem faðir minn hefur ákveðið. Það hinir hinn í þetta, græmtist þeim við bræðið unna En Jésús kallaði þá til sérnumælti. Þið viti að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingar láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar heldur sér sá sem mikill vil verða meðal ykkar, þjóðn ykkar. Og sá sem vil fremstur vera meðal sé sér þrætt ykkar. Mannssonurinn ekki komin til sér að láta þjóna sér Heldur til að þjóna og gefa lífsitt til lausnargjalds fyrir alla. Snart augu þeirra. Þegar þeir fóru frá Jerikófildi mikill mannfjöldi Jesú, tveir menn blindir sátu þar við veginn, þegar þeir heyrðu að þar færi Jesús, rópuðu þeir, drottinn, miskun þú okkur sonur Davís. Fólkið hasta það á að þeir þeguðu, að þeir rópuðu því meir, drottinn, miskun þú okkur sonur Davís. Jésús nam staðar, kallaði á þá og sagði, hvað viljið þið að ég geri fyrir ykkur? Þeir meldu, drottinn, geð okkur sjón. Jésús kendi í bröstum þá og snart auðið þeirra. Japskjótt fenguð þeir sjónina og fylgdu honum. Tvittu varst og fagnað. Þegar þeir nálgúðust í Erúsalum og komu til bedfakki við olíufjallið, Sendi Jérsús tvo lærisveinu og sagði við þá. Farið í þorpi hérfram undan ykkur og jafnskjótt munið þið finna östnu bundna og fóla hjá hannig. og færi mér. Ef einhver hefur orðum, þá svarið. Drottin þarf þeirra við og mun hann jafnskjótt senda þau. Þetta var svo að rættist það sem spámaðurinn sagði fyrir um. Segið dótturinn í síjón, konungur þinn kemur til þín, hóvar er hann og ríður asna fola undan áburðargrip. Lærisvængditu fór og sem Jesús hafði boðið þeim. Komu og folan og lögðu áður klæði sinn en Jesús steig og bak. Fjölda margir breiddu klæði sinn á veginn en aðrir hjuggu greinar af trjánum og lögðu á veginn. Og múr sá sem að undan fór og eftir fylgdi Hó sanna syni Davíds, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, Hósanna í hæstum hæðum. Þegar Jésús kom inn í Jerusalem var öll borgin í uppnámi og menn spurðu, hver er hann? Þúlkið saði, það er spámaðurinn Jésús frá Nazaret í Garilöf. Húsmitt bænahús Þá gekk Jésús í og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, hrattum borðum víkslaranna og stólum dugnasalan og mælti við þá. Ritað er, hús mitt á að vera bæna hús, en þið gerir það ræningabæli. Blindir og haltir komu til Jésu í helgidómunum og hann laknaði þá. Æstu prestarnir og fræðimennirni sáu dásandarverkin sem hann gerði og heyrðu börnin hrópa í helgidómunum hósanna sín í Davís. Þeir eru þú gramir við og sögðu við Jésu, heyrðu hvað þú segja? Jésu svaraði þeim. Já, hafiði aldrei lesið þetta, að munni barna og brostmilkinga byrð þú þér lof. Hann fór frá þeim og úr borginni til betanýju og hafið þar nátt stað. Fýkjutrið við veginn Árla morguns held Jésús aftur til borgarinnar og kendi hungus. Hann sá fýkjutrið eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það. Aldrei framar vaksi ávöxtur á þér að ílífu og fíkjutriða visnaði þegar í stað. Lærisveinandi sáu þetta unduruðust og sögðu. Hvernig gæt fíkjutriða vissna svo fljótt? Ég svo svaraði þeim. Sannlega segi ykkur, ef þið trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slikt sem framkomi fíkjutrið. Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lift upp og steip þér í hafið. Og svo myndi fara. Ef þið trúið, munið öðlast allt sem þið byrðið. Með hvaða valdi? Jésús gekk í helgidóminn, þá komu aðistu prestarnir og öldungarnir til hans þar sem hann var að kenna og spurðu. Með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver af þér þetta vald? Jésús svaraði þeim. Ég vil og leggja eina spurningu fyrir ykkur. Ef þið svaraði mér, munið segja ykkur með hvaða valdi ég gera þetta? Hver fól Jóhannes eða skýra? Var það Guð eða voru það menn? Þeir ráðgúðust hverfið annan um þetta og sögðu, ef við svörum það var Guð, spyr hann hví trúðuði honum þá ekki? Ef við segjum þá eru menn meðum við oftast fólkið því að allir telja Jóhannes báman og þeir svörðu Jésu við vitum það ekki Jésu sagði við þá ég segi ykkur þá ekki heldur Fólum er fólum við að gera þetta Tveir sýnir Jésús sagði Hvað virðist ykkur? Maður nokkur átti tvo sýni Hann gekk til hins fyrra og sagði Sónur minn, far þú og vinn í dag í vingarði mínum Hann svaraði Það vil ekki En eftir á sá hann séum hönd og fór Þá gekk hann til hins síðara og mælt á sömu leið Hann svarði Já herra, en fór hverki Hvor þeirra gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jésús, sannlega segi ykkur, tóllemdumenn og skækur verða undan ykkur inn í Guðsriki. Þegar Jóhannes kom til ykkar og vísaði ykkur á réttan veg og þið trúðu honum ekki. En tóllemdumenn og skækur trúðu honum. Það sáu þið, en tóku samt ekki sinna skiptum og trúðu honum. Vondir vínirkjar Enn sagði Jésús, heyrið aðra dæmisögu, landegjandi nokkur plantaði vingarð, hann hlóð garðumann, gróð fyrir vinnþröng og reysti törd, seldan síðan vínjörkjum og leigu og fór landi. Þar ávarsta tíminn álgaðist sendan þjóna sína til vínjörkjanna að fá ávarst sinn. En vínjörkjarni tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendan aðra þjóna fleiri ennþá fyrri, og eins fóru þeir með þá. Síðast senda til þeir að son sinn og sagði, Þeir munu virða son minn. Þegar vínirkjarnir sáu soninn sögðu þér á milli, þetta er ervingin, förum og drepum hann og náum arfi hans. Þeir tók hann, kvöstuðan mútt fyrir vingarðin og drápu hann. Hvað mun nú eigandi vingar skera við vínirkja þessa þegar hann kemur? Þeir svarað Hann mun vægðarlaus tórtímaðum vondum önnum og selja vingardinn öðrum vínirkjum á leigu sem gjald honum ávostin og réttum tíma. Og Jésu segir við þá, hafiði aldrei lesið í rýtningunum, stefnin sem smiðirnir höfnuðu er orðin að hýrningasteini, þetta er verkt róttins og undursamlegt í augum vorum. Þess vegna segi ykkur, Guðsríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávostið þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þegar æstu prestatnir og farisettir heyrðu dæmisögur Jésu skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið þar en menn töldu hann vera spáman. Tuttuast og annar kabli. til brúðköps. Þá tók Jésús enna að segja þeim dæmisögum. Líkt er um himnaríkja og konungveit sem gerði brúðkaup sonarsins. Hann sendi þjóna sína að kalla boðskestina til brúðkaupsins en þeir vildi ekki koma. Aftur sendan hann aðra þjónu og meldi. Segjið boðskestunum. Veslu mína hef ég búið. Uxum mínum og Alifi er sláttrað og allt er tilbúið. Komið í brúðkaupið. En boðskestirnir skeittu því ekki. Einn fór á akursin, annar til kaupskaparsins en hínur tóku þjóna hans, mistyrundu þeim út rápu. Konungur reyttist, sendi út hersin og litortíma morðingjum þessum og brenna borð þeirra. Segðan segir hann við þjóna sína, brúðkauksveislan er tilbúin, en bóðskestin voru ekki verðu ír. Farið því út á stræti og torg og bjóðið í brúðkauppi hverjum þeim sem þið finnið. Þjónarnir fóru út á veginna og söpnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum Svo að brúkafsalurinn varð allskipaður gestum. Konungur gekk þá inn að sjá gestina og leit þar mann sem var ekki búinn brúkafsleðum. Hann segir við hann, vinur, hvernig ertu hingað komin og ert ekki brúkafsleðum? Maðurinn gætt engur svarað. Konungur sagði þá við þjóna sína, bindið hann á höndum og fótum og varpið honum í ystum yrkur. Þar verður grátur og nýstrand tanna því að margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Keisarin og Guð Þá gengu við farið burt og tókuð saman ráðsín hvernig þeir gætu flækt Jesu í orðum. Þeir senda til hans lærisveina sína á samt Herodesa sinnum og þeir segja Meistari, við veitum að þú ert sann orður og kennir Guðs vegi sannleika. Þú hýrðir ekki um álitn eins, enda gerir þú þér engan mannamun. Segj okkur því hvað er líst. Leifist að gjalda keisarinum skatt eða ekki? Jésús þekkti ílskuðir og sagði, hvers vegna leggja þið snöru fyrir mig hræsnarar? Sýni mér penningin sem goldin er í skatt. Þeir fengu húnu denar. Hann spyr, hvers mynd og nafn er á penningnum? Þeir svara, keisarans. Hann segir, galdið þá keisarunum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Þegar þeir heyruðu þetta undruðust steir, yfirgafu hann og gengu burtum göð lefenda. Samt að komu til Jesu en þeir neitaðu að uppreisa sig og sögðu við hann: Meistari, Móses segir: Degi maður barðlaus, þá skal bróðir hans ganga að eiga konu og vekja honum niðja. Hér voru með okkur 7 bræður. Sá fyrsti kvæntist að dó. og eftir lét við bróður konuna. Eins varðum og þriðja og þá alla sjö, síðast allra að konan. Kona, hvers þeirra sjö verður hún í upprísunni? Allir höfður átt En Jésús svaraði þeim. Þið villist, því þið, þið þekkið ekki rýtningarnar nema átt Guðs. Í upprísunni hvænast menn korkinni giftast. Þeir eru sem englar á himni. En um upprísu döðra, ættu þið að hafa lesið það sem Guð segir við ykkur. Ég er Guð Abrahams Guð Ísaks og Guð Jakobs, ekki hann Guð döðra, heldur lifenda. En mannfjöldin hlíti á og undraðist mjög kenningu hans. Heið æðsta bóðorð. Þegar farið sér heyrðu að Jésús hafi gert sattúkja orlösa komiður saman. Og eitt þeirra sem var lögvitringur vildi reyna hann og spurði. Meistari, hvert er heið æðsta bóðorð í lögmalunu? Jésús svarði honum elska kalt þú drottin Guð þinn á öllu hjartað þínu, allir sálu þinni og öllum hugað þínum. Þetta er hefða æðsta og fremsta bóðorð. Annað er hlýðstað þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfmað þig. Á þessum tveimur bóðorðum hvílir allt lögmálið og spáminirinnir. Kristur er drottin. Þegar farið sérðin voru saman komnið spurði Jésús þá. Hva virðist ykkur um Krist? Hver son er hann? Þeir svara, Davís. Hann segir, hvernig getur þá Davíð innblásin andanum kallaðan dróttin? Hann segir, dróttin sagði við minn dróttin, set þau mér til hægri handar, þanga til ég geri óvinnið þín að fótskurðinni. Fyrst Davíð kallar hann dróttin, hvernig getur hann þá veri sonur hans? Engin gætt svara Jésu einu orði og frá þeim degi, Það er þið enginn að spyrja hann eins framar. Tuttu vastu og er eðar meistari Þá talaði Jésús til mannfjöldans og lærisvenna sinna. Á stóli Móse setja fræði menn og færi sér. Þið skulu þér gera og halda allt sem við segja yður, en eftir breytni þeirra skulu þeir ekki fara þegar þeir breyt ekki sem þeir bjóða. Þeir binda þungar byrðar og leggja mönnum og herðar En sjálfur vilja þeir ekki snerta þar einum fingri. Öll sín verki er þeir til að sínast fyrir mönnum. Þeir brekka minnisborða sína og stækka skúfana. Ljúftir þeim að skipa hefðarsæti í veislum og aðstabekki í samkundum, láta heilsa sér á torgum og kallast mestarar á mönnum. En þér skurðu ekki láta kalla þeir mestara, því einn er eða mestari. Og þér öll bræður og sístur. Þið skuluð ekki kalla neitt föður eða á jörðu því einnir fæðir eða, sá sem er á himnum. Þið skuluð ekki heldur láta kalla við því einnir leithoga eða, kristur. Sá mestim eða leithar sé þjóðn eða. Hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmiktur verða, en sá sem lítilakkar sjálfan sig mun upphafin verða. Blindir leithogar Vei yður fræði menn og farið sé að ræsnarar. Þeir læsið himnar íki fyrir mannum, sjálfur gangiðir ekki þar inn og þeim sem innvila ganga leifiðir eigi inn að komast. Vei yður fræði menn og farið sig að hressnarar, þeir flyttir langar bænir að yfirskeni og hlun farið ekkur og hafið af þeim heimilið þeirra, þeir munu fá því þingri dóm. Vei yður fræði menn og farið sig að hressnarar, farið um láð og lög til að snúa einum til yðar að trúar, Og þegar það tekst gerir hann hálfu verra vítisbar en þeir sjálfur erð. Veiður, blindir, leithogar, þér segið ef einhver sver við musterið þá er það ógilt en sverjimenn við gulliðið musterinu þá er það gildur eður. Blindu heimskingjar, hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Þér segið ef einhver sver við alltarðið. Þá er það ókilt en sverjumenn við fórnina sem á því er, þá er það gildur eður. Blindumenn, hvort er meira fórnin eða alltarði sem helgar fórnina? Sá sem sver við alltarði sver við það og allt sem á því er. Sá sem sver við musteri sver við það og við þann sem í því býr. Og sá sem sver við himnin sver við hásæti guðs og við þann sem í því situr. Veiður fræðimenn og farið sig að hressnarar. Þið er galdið tíund af myndu, anís og kúminni en hyrðið ekki um það sem mikilvægast er í lögmanunum. Réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gera og hitt eigi og gert að láta. Blinduleiðtúar, þið er síð mýflugana en svelgið úlvaldan. Veiður fræðimenn og farið sig að hressnarar. Þið reynsi bykkarinn og diskin utan en innan eru þeir fullir yfirgangs og hofs. Blindi fari segi hreinsaðu fyrst bykarinn innan, svo að hann viði líka hreitnaðu utan. Vegiður fræðimenn og farið segja rastnarar, þeir líkist kvítum, kölkudum, gröfum, sem sínast fagrar utan, en innan eru þeir fullar af döðramanna beinum og allskins óðverra. Þannig eru þeir, þeir sínist góðir fyrir sjónum manna, en eru innan innanfullir hræstni og ranglætis. Vei yður fræðimenn og farið sig að hræstnarar þér hlaðið upp grafir spámananna og skreitið leiðir eitthlátra og segið ef við hefðum lifað á dögum ferra vorra hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámananna. Þannig vitnið þér það sjálfir að þér eru afkomundu þeirra sem myrtu spámananna. Nú skuluð þér fylla mæli fæðræðiðar höggormar og nöðru kyn hvernig fáið er umflúið helvíti stóm þess vegna sendi ég til eða spámen, spekinga og fræðimenn suma þeirra muniði lífláta og krossfesta aðra húðstrykja í samkundum meðar og ofsækja borgur borg þannig kemur yfir yfir allt saklusblóð sem útelt hefur verið á jörðinni frá blóði abelsins réttláta til blóð sakaríja barakeasonar sem þér drápuð millimustirisins og aldarisins. Sannlega segiður, allt munn þetta lenda á þessari kynnsluð. Þér vildu þeig. Jerusalem, Jerusalem, þú sem líflætur spáminin og grítir þá sem sendir eru til þín, hversu oft vildi ég sapna börnum þínum eins og hænan sapnar ungum sínum undir vangi sér? Og þér vildu þeig. Guð mun yfirgefa musteri eðar, og það verður lagt í rúst. Ég segiður hérðan af, muniður eigi sjá mig fyrir þér segið, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Tuttugast og fjórði kafli Skelvist ekki Jésús gekk út úr helgidómunum og hjælt brott. Komur lærisveinar hans og vildu sínunum byggingar helgidómsins. Hann sagði við þá sjáum við allt þetta sannlega segji ykkur hér verður ekki steinn yfir steini allt verður lagt í rosp þá er jesu sat á olíufjallinu gengu lærisveinir til hans og spurðu hann einslega segðu þú okkur hvenar verður þetta hvernig sjáum við að þú sért að koma og veruleldin að líða undir lok jesu svaraði þeim varist að láta nokkur leiða yður í villu margir munu koma í mínu nafni og segja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 pína og taka af lífi og allar þjóður munu hata yður vegna napsmýns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Frammunu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleisi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfestur er alltil enda verður hólpin. Fagnaðar erindi um ríki verður pretikað um alla heimsbyggðina Til þess að allar þjóðir fá að heyra það, og þá mun endurinn koma. Trúið því ekki. Þegar þér sjáuð viður stigð eðileggingarinnar, sem Daniel Spámaður talar um, standa á helgum stað, lesandi natu það, þá flýið þeir sem í YouTube eru til fjalla. Sá sem er uppi á þaki far ekki ofan að sækja neitt í hús Og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhaf sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brusti á þeim dögum. Byðjið að flótti eða verði ekki um vetur eða á kvíldandegi. Þá verður sú mikla þrenging sem engin hefur þvílík verið frá upphafi heims alltil þessa og verður aldrei framar. Ef dagar þessir hefðu ekki verið stittir, kemist engin maður haf. En vegna hérna útvöldu verða þeir dagast yttir. Ef einhver segir þá viður, hér er kristur eða þar, þá trúið þið ekki. Þegar framunu koma falskristar og falsbámun og þeir munu gera stór tákn og undur svo þeir gætu leitt hérna útvöldu afvega ef það er und. Atvíð, ég hef sagt eður það fyrir. Ef menn segja viður, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja hann er í leinum, þá trúið því ekki. Mannssonurinn kemur eins og elding sem lyftrar frá östri til vestus. Þar munu erfnirni sapnast sem hrægið er. Mannssonurinn kemur. En þegar eftir þrengingu þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu ræpa af himni og festingin mun rilast. Þá munn tákn mannssonarinn spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðar hefja kveinstafi. Og menn munn sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikill dýrð. Það munn senda út engla sína með kvellum lúðri og þeir munn sapna hans útvöldu úr áttunum fjórum himnaskauta milli. Sumar í nánd Nemið líkingu að fíkjutrínu Þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið er í nánd. Einskuluð þér vita þegar þið sjáðið allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Sannlega segiður, þessi kynnslum mun ekki líðundi lók, munns allt þetta að komi fram. Himinn og jörð munu líðundi lók, en orð mín munu aldrei undir lók líða. Vaki því En þann dag og stund veit engin hvorki englar á himnum nýja sónurinn, enginn nema faðirinnið. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komi mannsónarins. Dagana fyrir flóðið átumenn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nóa ekki ekki örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyfðu á burt. Eins verður við komi mannsónarins, þá verða tveir á akri annarum tekin hin eftir skilin tvær munum mala á kvörð annar tekin hin eftir skilin vaki því fer vitið eigi hvaða dag drottinn er kemur það skilji þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húshitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi verið þér og viðbúin því að mannsoninn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið ei Hver er sá trú og higni þjóð sem húsbóndin hefur sett yfir hjúsin að gefa þeim mat á réttum tíma? Sæll er sá þjóð, er húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur? Sannlega segi yður, hann mörg setja hann yfir allar eigur sínar. En ef yllur þjóð segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst og hann að berja samþjóna sín og eta og drekka með svörlur Þá mun húsbóndi þess því hann skoma á þeim degi sem hann væntir ekki, á þeirri stundu sem hann veit ekki, höggvan og láta hann fá hlut með hræsnurum. Þar verðu grátur og gnistran tanna. Tuttugastu og fymtikabli Tíu meyjar En sagði Jéssús, þá eru líktum himnaríki og tíu meyjar sem fóru til móts við brúgumann með lampa sína. Fimm þeirra voru fávísar en fimm hignar. Það er fávísu tóku lampa sína en höfði ekki ólju með sér. En hinnar hignu tóku ólju með og könnum á samt lömpum sínum. Núð valdist brúgumannum og eru þar allar syfjaðar og sopnuðu. Um miðnætti hvað við róp, Brúguminn kemur farið til mótsviðan. Það vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þar hignu gefið oss af olju íðar. Það er að slokna á lömpum vorum. Þær hypnus voruðu Nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmann og kaupið handa íður. Meðan þær voru að kaupa kom brúkuminn og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúkupsins og dyrunum var lokað. Seinna komu hinar meðjarnar og sögðu Herra, herra, ljúk upp fyrir ors. En hann svaraði Sannlega segi yður, Ég þekki ekki. Vaki því þér vitið ekki dæin í stundina. Talendur Svo erum himnaríki sem mann er ætla úr landi. Hann kallaði á þjóna sína og fólði meigur sínar. Einum fekk hann fimm talendur, öðrum tvær og þeim þriðja eina, hverjum eftir hæpni. Sína fór hann landi. Sá sem fekk 5 talendur fór þegar ávaxtaði þær og grætti aðrarfimm. Einskerði sá er tvær fjökk, hann grætti aðra tvær. En sá sem fjökk eina, fór á gróf fjö húspónda síns í jörð og faldi það. Lungur síðar kom húspóndi þessara þjóna og lið þá gera skil. Sá með fimm talentuðnar gekk þá fram, færði honum aðra fjömm og sagði Herra, fimm talentur seldur þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðra fjömm. Húspóndi hann sagði við hann, gott þú góði og trúið þjóðn, Yfir litlu varstu trúr, efur mikið mun í setja þig. Gakk inn í fögnu herraðins. Þá gekk fram sá með tvær talentum og meldi, Herra, tvær talentur seldi komur í hendur. Hér hefi ég grætt arrar tvær. Og húskondi hans sagði við hann: Gott þú góði og trúi þjónn, efur litlu trúr, yfir mikið mun í setja þig. Gakk inn í fögnu herraðins. Loks kom sá er fekk eina talent og sagði: Herra,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 Takið af honum talenturna og fáið þeim sem hefur tíu talenturnar. Þegar hverjum sem hefur munn gefið verða og hann munn hafa knæð. En frá þeim sem eigi hefur munn tekið verða jafnli það sem hann hefur. Rekið þennan ónýta þjón út í ystum yrkur. Þar verður gráttur og gnistránd hanna. Þegar mannssonurinn kemur Þegar mannssonurinn kemur í dyrsinni og allir englar með honum, þá mun hann setja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu sapnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þar að eins og hirðir skilur söiði frá höfrum. Söiðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri. Komið þér sem faðir minn á og blessar og takið við ríkinu sem yður var ætlað frá gründvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfuð mér að eta Þeirstur var ég og þeir mér að drekka, gestur var ég og þeir mig, nakin og þeir klættum mig, sjúkur og þeir vitiðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttláttu segja, drottinn, hvenær sáum við þeir hungraðan og gáðu þeir að eta eða þeir stann og gáðu þeir að drekka? Hvenær sáum við þeir gestkomin og histum þig, nakin og klættum þig? Hvenær sáum við þeir sjúkan eða í fangelsi og komu til þín? Konungurinn mun þá svaraði þeim. Sannlega segi ég þur, allt sem þér gerðuð einum minna minstu bræra, það hafið þér gert mér. Síðan mun segja við þá til vinstrihandar. Farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin er djöflunum á árum hans. Þið hungraður var ég, en þér gáði mér ekki að þetta. Þeir stur var ég, en þér gáði mér ekki að drekka. Gestur var ég, en þér hýstu mér ekki. Nakin, en þeir klæddu mig ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi en ekki vitiðu þeir mín. Þá munu þeir svara. Brottin, hvenar sáum við þeir hungraðan eða þyrstann geskomin eða nakin sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðu þeir ekki? Hann mun þó svara þeim. Sannlega segiðiður. Allt sem þeir gerðuð ekki einu minna minnstu bræðra, það hafi þeir ekki heldur gert mér. Og þeir munu fara til eilífra refsingar annin rétt láatu til eilífs lífs 20asti og 6ti kafli með sveikum þegar jésús hafði lokið þessari ráðu sagðan við læðrisveina sína þey vitið að eftir 2 daga eru páskar þá verður mannsonurin framseldur til krossfistingar ældstu prestarnir og öldungarnir söfnuðuðu snú saman í höll ældstaprestsins er kaifas hét og réðu með sér að hann sama Jesú með svikum og takana lífi. En þeir sögðu, ekki á hátíðinni, annars verður uppþótt meðar fólksins. Mm. Gott verk gerði hún. En Jesús var í Betani í húsi Símonar líkþráa, kom þá til hans kona og hafði alabastur spöðg með dýrum smýrslum og heldi yfir höfuð honum sem hann sat að borði. Við þessa sjón urðu lærisveinarnir gramir og sögðu, Til hvers er þessi sóun? Þetta hefði mátt selja dýru verðu og gefa fátækum. Jesús var þess vís og sagði við þá. Hvað eru þið að angra konuna? Gott verk gerð hún mér. Fátæka hafiði jafna hjá ykkur, en mig hafiði ekki ávalt. Þegar hún heldi smislunum yfir líkama minn, var hún að búa mig til greftur hennar. Sannlega segi ykkur, hvar um heiminn sem fagnaðar erindi þetta verður flutt, menn þess getið sem hún gerði og hennar minnst. 30 sylfurpenningar Þá fór eitt þeirra tólf Júdars Ískarióta nafni til æstuprestan og sagði Hvað vil ég þið gefa mér fyrir að framselja ykkur Jésu? En þeir greitt honum 30 sylfurpenningar. Upp frá þessu leitaðan færis að framselja Jésu. Búið til Páskamáltíðar Á fyrsta degi ósýrðu brauðana komu lærisveinarni til Jésu og sögðu hvað viltu að við búum þér páskamáltíðina. Hann mælti, farið til ákveðins manns í borginni og segi við hann. Mestarin segir, minn tími er í nánd hjá þér vil ég halda páska með lærisveinu mínum. Lærisveinandi gerðu sem Jésús bauð þeim og byggu til páskamáltíðar. Um kvöldið sat Jésús til borðs með þeim tólf og erðin möttuð sagðan, Sannlega segi ykkur, einn af ykkur mun svíkja mig. Þeir eruðu mjög hryggjir og sögðu við hann einn af öðrum, er það ég drottin? Hann svaraði þeim. Sá sem dýði bröðun í fatti með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer sönnu hérðan svo sem um hann er rítat, en veið sem manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. En Júdarsins veikann sagði, Rabbi er það ég? Jésús svaraði, Það eru þín orð. Heilau kvöldmáltið. Þá er þeim möttuðust tók Jésús brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisverunum og sagði, Þakkið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók haleg, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, Drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans útelt fyrir marga til fyrirgefningasinda. Ég segi ykkur Hæðan í frámun ég eigi drekka af þessum vinnviðar ávesti til þess dags er ég drekka nýjan með ykkur í ríkiföðumins. Þegar þeir hafðu sungi lofsungin, fóruðu þeir til olíufjaldsins. Afneitun sáðu fyrir. Þá segir Jésús við þá. Á þessari nóttu munuði allir hafna mér því að réta þér ég mun slá hyrðin og sauðir hjarðarinnar munund fyrstrast. En eftir að ég er upprísinn munni ég fara á undan ykkur til gælilegu. Þá segir Pétur, þótt allir hafniðir skal ég aldrei hafnaðir. Ég svo segir við hann, sannlega segir ég þér, af þessari nóttu, áður en hann galar, menntu þrið svar afnetta mér. Pétur svarar, þótt ég deyja með þér, þá munni ég aldrei hafnetta þér. Eins töluðu allir læri sérnaðir. Í Getsemanni. Þá kemur Jésús með þeim í garði er heitir Getsemanni, og hann segir við lærisveinanna. Setjist hér með henni í fer og byggist fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu Sebedeðsar. Og nú sett að honum hryggð og angist. Hann segir við þá. Sál mínir hrygg allt til döiða. Býðið hér og vakið með mér. Þá gekk Jésús lítið lengra Fjall fram á ásjónu sína, baðst fyrr og sagði, Fadir minn, ef verða má, þó farið þessi kallugur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil heldur sem þú vilt. Jésús kom aftur til lærisveinuna og fann það svovandi. Það sagði hann með Pétur, þið gáttu þá ekki vaka með mér eina stund. Vakið og byðjið, svo þið fallið ekki freysni. Andin er reyðubúin, en holdið er vegt. Aftur vek hann brótt annað sinn og bað. Það er minn, ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kalegg, þá verði þinn vilji. Þegar hann kom aftur, fann hann þá enn svovandi, því þeir gátt ekki haldið augunum opnum. Þá fór enn frá þeim og baðst fyrir þriðja sinn með sömu orðum og fyrr, og hann kom til lærisveinann og sagði við þá. Svo við er enn og hvílist, stundin er komin og Mannssonurinn er framseldur í hendur sindur manna. Standið upp, förum, innand er sá, er mig svikur. Tekin handum. Meðan Jésús var enn að tala kom Júdas, ettferða og með honum mikill flokkur frá æðstuprestunum og öldungunum, og hafðu þeir sverð og barefli. Sveikaran hafði sagt þeim þetta til Marks. Sá sem ég kissi, það er hann. Takkiðan handum. Hann gekk myndaði Jésu og sagði, heil rabbi, og kisti hann. Jésu sagði við hann, vinur, hver ertu hér? Þá komu hinnir, lögðu hendur á Jésu og tók hann fastan. Eitt þeirra sem með Jésu voru greið til sverðs og bráðví, hjó til þjóns æstapressins og sneiða honum eirað. Jésu sagði við hann, slíðra sverðitt, allir sem sverði bregða, munu fyrir sverði falla. Higgur þú og ég get ekki beði föður minn að senda mér nú meira en tólf sveitir yngla, hvernig ættu þá rýtningarnar að rætast sem segja að þetta eigi svo að verða? Þá sagði Jésús við flokkin. Eru þið að fara að mér með sverðum og baröflum eins og gegn ræningja til að handtaka mig? Daglega satt í helgidómunum og kendi og þið tókum mig ekki höndum. En allt verður þetta til þess að rýtningar spamanana rætist. Þá yfirgáðu allir lærisendir Jésú og flýðu fyrir ráðinu þeir sem tóku jesú höndum færðan til kæfassar æstaprests en þar voru samankomnir fræðimennitnir og öldungarnir pétur fyllt honum álengdar alltaf garði æstaprestins þar gekk hann inn og settist hjá þjónunum til að sjá hver er endir á æstu prestarnir og allt ráðið leitt töðu gegn jesú til að geta líflátuð hann en fundu ekkert þótt margir ljúbóttar kæmu. Loss komu tveir og sagðu. Þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og resta aftur á þrem og Þá stóð æstupresturinn upp og sagði, Svarar þú því engu sem þessir vitna gekk þér? En Jésús þagði. Þá sagði æstupresturinn við hann, Ég særiði við lifanda Guð, segð okkur, Ertu Kristur, sonur Guðs? Ég svo svarar honum, það voru þín orð, en ég segi ykkur upp frá þessu muni til sjá mannssonin sitja til hærihandar hinn um almattuga og koma á skýjum himins. Þá reyf æstupresturinn klæði sín og sagði, hann guðlastar, hvað þurfum við nú framar votta við? Þið heyrðu guðlastið, hvað líst ykkur? Þeir svörðu, hann er döiðas ykkur. Og þeir ræktu í andlitónum og slóan með nefunum en aðrir börðan með stöfum og sögður. Þú ert spámaður, Kristur. Hver slóð þig? Pétur afneitar, en Pétur sat út í garðinum. Þar kom að honum þerna einu og sagði Þú varst líka með Jésu frá galilegu. Því neitaðan svo allir heyrðu og sagði Ekki veit ég hvað þú ert að fara. Hann gekk út í fordyrið. Þar sá hann önnur þerna og sagði við þá sem þar voru Þessi var með Jésú frá Nazaret, en hann neytaði sem áður og sór þess eða hann þekkt ekki þann mann. Littlu síðar komuð er þar stóðu og söðu við Pétur, Víst ertu líka einn af þeim, en það segir málfærið þitt til þín. En hann sór og sárt við lagði hann þekkt ekki mannin um leið gól hani. Og Pétur myndist þess er Jésús hafði mellt. Áður hani galar, myndu þreysvar afneta mér. Og hann gekk út og greit byrsklega. Tuttuvarstu og sjöundi kafli fyrir Pílatussi Að morgni gerðu allir æðstu prestatnir og öldungarnir samþygt gegn Jésu að hann skildi af lífitekin. Þeir letu binda hann og færa brott og framsældan Pílatussi landsöðingja. Afdreyf Júdasar Þegar Júdas sem sveik hann sá að hann var dæmdur sekur, yðraðist hann og skilaði æstuprestunum, öldungunum, sylfurpenningunum, brjáttíu og meldi. Ég drýði sind, ég sveik saklus blóð. Þeir sögðu, hvað var það okkur um það? Það er þitt að sjá fyrir því. Hann fleiði þá sylfurinu inn í musterið og hjælt brott. Síðan fóran og hengdi sig. Æstuprestandi tóku sylfurð og sögðu. Ekki má láta það í guðskistuna því þetta eru blóðpenningar og þeir eru ásáttur um að kaupa fyrir þá akur leirkjara smiðsins til grafureitshanda útlendingum. Þess vegna kallast þann enn í dag blóðureitur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías Bámanns þeir tóku silfurpenningana 30 það verð sem sá var metin á er til verðsvar lagður af Ísraelssonum og keftu fyrir þar leirkerasmiðs akkurinn eins og drottinn hafði fyrir mig lagt. Konungur gýðinga Jésús kom nú fyrir landshafðingjan. Landshafðingin spurðan, Ert þú konungur gýðinga? Jésús svaraði, Það eru þín orð. Æstu prestarnir og öldungarnir báru á hann sakir, en hann svaraði engu. Þá spurði Pílatus hann, Heyrir þú ekki í hver mjögðir vitna gegn þér? En Jesús svarði honum ekki, engu varði hans og undraðist landsöðingi mjög. Krossfestan Á hátíðinni var landsöðingin vanur að gefa fólkinu lausan einn bandinga, þann erða vildi. Þá var þar allræmdur bandingi haldi barabasa nafni. Sem þeir nú voru saman komnir, sagði Pílatus við á Hvortn viljið þið að ég gefa ykkur lausan Barabbas eða Jésu sem kallast Kristur? Hann vissi að þeir höfðu fyrir öfundarsakir framseltan. Meðan Pílatus sat á domstólnum, sendi kona hans til hans með þessi orð. Láttu þennan réttlátt að mann vera. Þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. En æstu prestarnir og öldungarnir fengum úginn Til að byrja um Barabas en að Jésús er þið deittur. Landsöðingin spurði, hvorn þeirra tvekja viljið þið að ég gefi ykkur lausann? Þeir sögðu, Barabas, Pílatur spyr, hvað á þá að gera við Jésús sem kallast Kristur? Þeir segja allir, krossfest hann. Pílatur spurði, hvað illt hefur hann þá gert? En þeir æftu því meir, krossfestu hann. Nú sér Pílatus að hann fær ekki aðgert en ólætin aukast. Hann tók vatn, þvoði hendur sínar frammi fyrir fólkjum og meldi Sýkn er ég af blóði þessa réttláta manns, svarið þið sjálffyrir og allur líðurinn sagði komi blóð hans yfir okkur og yfir börn okkar. Þá gaf hann það einn en lét húðstrykja Jésu og framseldi hann til krossfestingar. Hættur Hermenn landsöfðingjans fóru nú með hann inn í höllinna og söpnuðu um hann allri hersveitinni. Þeir afklættu hann og færðu hann í skarlads rauða kápu, fléttuðu þýrni korunu og settu á höfuð honum, en reyr sprota í hægri hönd hans. Síðan fjalluðu þér á knið fyrir honum og höfðu hann hann háðu og sögðu, hell þér konungur gýðinga. Og þeir rektu á hann, tóku reyr sprotan og sló hann í höfuðið. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr kápunni og í hans eigin klæði. Þá lettu þeir hann út til að krossfesta hann. Krossfestur Á leiðinni hittu þeir mann frá kýræni er símónhjött. Hann nettu þeir til að bera krossi Jesú. Og er þeir komu til þess staðar er heitir Golgata, það þýður hauskúpus staður, gáður Jesú vína drekka, galli blandað. Hann bræðaði það, en vildi ekki drekka. Þá krossfestuði hann, og þeir kostuðu hlutum um klæði hans og skiptu með sér, sátu þar svo og gættu hans. Yfir höfði hans festuðið sakarkift hans svo skráða. Þessi er Jésús, konungur gýðinga. Þá voru krossfestir með hann og tveir ræningjar, annar til hægri, hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu Jésu, skóku höfuð sínu og sögðu, þú sem brýtur niður musterið og reisir það á fremdögum, bjargan og sjálfum þér eður vörð svona guðs og stíg niður á krossinum. Eins gerðu æstuprestatinn gísað honum og fræðamennirnur og öldungarnur og sögðu, öðrum bjargað hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað, hann er konungur Ísraels, stígi hann nú niður á krossinum þá skulum við trúa á hann. Hann treystir Guði. Nú ætti Guði að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki Ég er svona Guðs. Einnig ræningjarnir sem með honum voru krossfestir smánuðu hann á sama hátt. Dáin En frá hátt að var myrkur um allt land til Nóns og um Nón kallaði Jérsús hári röttu Eli, Eli lama sabaktani það þýðir Guðmin, Guðmin hví hefur þú yfirgefi mig nokkrið þeirra er þar stóðu heyrðu þetta og sögðu hann kallar á Elía jafnskjótt hljóp einn þeirra til tók njarðarvött og fyllti eddiki stakka á reyrstaf og gaf honum að drekka hinni sögðu sjáum til hvert elía kemur á bjargönum en jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaði upp andan þá vor rifnaði fortjald mysterisins í tvemt ofan frá og niður úr jörðin skalf og björgin klopnuðu grafir opnuðust og margir heilagir menn sem láknir voru rissu upp eftir upprissu jesú fengu þeir úr grávum sínum og komi í borgina Helgu og birtu smörgum Þegar hundraðshöfðingin og þeir sem gættu Jesu með honum sávu landskaltan og atburði þessa hræddust þeir mjög og sagðu Sannalega var þessi maður sonur guðs Þar voru og margar konur sem álengdar horfdu á Þar höfðu fylt Jesu frá Galilæu og þjónað honum Meðal þeirra var María Magdalena Maria móður þeirra Jakobs og Jósefs og móður Sebedefssona. Grafin Um kvöldið kom auðugur maður frá Arimatheu, Jósefanafni, er sjálfur var orðin læris fyrir Jésu. Hann gekk til Pilatusar og baðan um líkama Jésu. Pilatus bauð þá að fá Jósefann. Jósef tók líkið. Sveipaði það reynu línglæði og lagði í nýja gröf sem hann átti og hafði láti höggva í klett, velti síðan stórum steini fyrir grafarmunnan og fór burt. María Magdalena var þar og María hinn og sátu þær gengt gröfinni. Grafar gætt Næsta dag, kvíldardaginn, gengu æstuprestarnir og fari segarnir saman fyrir pílóttus og sögðu. Herra! Við minnumst þess að sveikarið þessi sæði í lifanda lífi eftir þrjá daga rísi upp. Bjóð því að grafarennar sé vandlega gætt allt til þriðja dags, eðla gætu lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu, hann er rísið frá dauðum, þá verða síðari svikin verri hinum hinnum fyrri. Pílóttur sagði við þá, hér hafiði varðmenn, farið og búið svo tryggilega um sem best þig kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfinni og einsökluðu steinin með aðstóð varðmannana. 28. kabli Hann er upprisin. Að liðnum kildar degi, þegar lísti að fyrsta degi vikunnar komu þær María Magdalena og María Hinn til að líta á gröfina. Þá varð landskjálti mikill við engill drottinn stið niður á himni kom og veldi steinunum og settist á hann. hann. var sem elding ásindum og klæðin hvít sem snjór. Varð menn einnir skulvarhæðslu við hann sem örendir. En engillin meldi við konurnar. Þið skuluðiði óttast. Ég veit að þið leitið að Jésu hinn krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprísin eins og hann sagði. Komið og sjá við staðin þar sem hann lá. Farið í skyndi og Segið lærisveinum hans, hann er uppreysin frá döðum, hann fer á undan ykkur til gælilju, þar munið þið sjá hann, þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru ég skyndi frá gröfinni með óta og mikið til gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans fóðin. Allt í einu kemur Jésús á mótiðum og segir, heilar þið, en þær komu fjallu fram fyrir honum og föðmöðu fætur hans. Þá segir ég svo svið þær, óttist ekki, farið og segið bræðrum mínum og sístrum að halda til gælinu, þar munu þeir sjá mig. Varðmenn vitna Meðan þær voru á leiðinni, komu nokkri varðmenn til borgarinnar og sagðu aðstu prestunum allt sem gerst hafði. En þeir köttu saman öldungarna og tóku þar ráð með þeim að bera mikið fjá hermennina og meldu við þá, segið þetta. Lærisvennar hans komu á næturþeli með þeim við sváfum og stálónum. Og ef þetta best landsöfinginu til erna skulum við sefa hann svo að þið geti verið áhugjulausir. Hermennið tóku við fjennu og gerðu sem þeim var sagt. Þessi sögursögn hefur verið borin út með algýðinga alltir til þessa dags. Mediður alla daga En lærisvennar er Þóruð til gælilu, til fjalsin sem Jésús hafði stendum til. Þar sáuði þeir hann og veitt hann lotningu. En sumir voru í vafa. Og Jésús kom til þeirra, talaði við það og sagði Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður og sonar og heilagsanda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef bóðið þiður. Sjá, ég er meðiður alla daga, allt til enda veraldar.